Fanest -Kandidaten -Podcast. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend Kandidatengrillen für die Bundestagslisten NRW. Wir haben einen Haufen Leute hier, das werden immer mehr, sehr schön, freue ich mich drüber. Die Vako postet im Chat von Mumble immer das aktuelle Pad. Ich sage ganz kurz was, wie wir das organisieren. Wir werden die äh, Kandidaten, die sich für heute eingetragen haben auf der Wiki-Seite, der Reihe nach befragen. Äh, wir haben eine sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, äh, so Fragen an alle zu stellen. Also werden die Kandidaten einzeln befragt. weil wir uns ein gewisses Zeitlimit setzen, äh, jeweils 18 Minuten, davon drei Minuten äh, Selbstdarstellung nach Wunsch, muss aber nicht sein. Kann man auch in zwei Minuten erledigen. Und den Rest der Zeit äh, Befragung nach einer Fragenliste in diesem Pad. Die Regeln stehen auch nochmal da oben, jetzt sogar in richtiger Rechtschreibung und äh, das machen wir dann so, dass wir jetzt eine Reihenfolge festlegen und dann äh, spleißt diese Liste hier unten von Leuten, die spleist dann auf und äh, dann entsteht unter jedem Kandidaten, unter jeder Kandidatin eine Reihe von Fragen, die dann in der Reihenfolge äh, vorgelesen werden. Mal sehen, ob wir das machen, dass jeder seine Frage selber vorstellt oder ob ich das vorlesen werde. Mal schauen. So, meine Idee war die Reihenfolge der Befragung First Come, First Serve, so wie es im Wiki stand. Ist irgendjemand nicht damit einverstanden und möchte gelost oder Männer und Frauen abwechselnd oder irgendeinen anderen Wunsch? Ich höre keine Gegenrede, dann machen wir das nach dem First Come, First Serve Verfahren. Es wäre schön, wenn ihr nochmal... Ah ja, genau, das ist äh, wichtig. Ich wünsche mir, kann ich euch natürlich nicht sagen, aber ich wünsche mir, äh, dass die Leute hier sich im Chat äh, im äh, Pad benennen, äh, hinter ihre Farbe ihren Namen schreiben und hinter die Frage, die sie gestellt haben, bitte auch. Dirk, ich bin raus aus dem Pad, ganz, weil mein Pad wieder brennt. Campfire, Debrisfire, etc. Ich weiß nicht, was da los ist. Okay, aber da du befragt wirst, ach, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, Moment, dann bereite ich das ganz kurz vor. Fertig mache ich das dann, wenn äh, die Ersten schon vortragen. In dieser Weise können wir jetzt einfach unten jeweils äh, unter dem seinem wunsch befragten kandidaten dann ganz unten äh, in der bereits vorhandenen Liste einfach auf zweiter Stufe die eigene Frage schreiben und ganz kurz dazu schreiben, wenn man ist. So, da niemand was dagegen hatte, machen wir das ja in der Reihenfolge aus dem Wiki. Das heißt, der erste ist der Kaimi. Ähm, du hättest jetzt die Gelegenheit, dich drei Minuten lang maximal vorzustellen und danach machen wir das äh, mit den Fragen. Wenn du anfängst zu reden, nehme ich die Zeit. Okay, dann fange ich einfach an. Ich bin der Kaimi, auch Daniel genannt von manchen Leuten. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus Düsseldorf. Ich habe eine Frau und einen kleinen Sohn. Ich bin ausgebildeter Fachinformatiker, studiere zurzeit noch Informatik und Mathematik und arbeite halbtags nebenbei fest angestellt. Und mein Themengebiet ist, da ich 2009 dazu gekommen bin, mit der Zensusler-Debatte halt auch... Das Steckenpferd der Netzpolitik und alles, was da dran gehört. So an, an Bereichen drumherum liegt, uh, Urheberrecht, Datenschutz, Verbraucherschutz, Infrastruktur, Grundrechtsgeschichten, Kampf gegen Überwachung, gegen Zensur, irgendwie Netzneutralität, Störerhaftung und ja, es gibt halt ganz viele Berührungspunkte in andere Richtungen. Uh, ja, wie gesagt, ich bin seit 2009 bei den Piraten habe mir hier in Düsseldorf eine Crew gesucht. Mittlerweile gibt es hier einen kleinen KV. Ich bin aktiv in der AG Netzpolitik, der AG Floss, der AG Transparenz. Und auf NRW-Ebene mache ich mehr so Formal-Fu. Pg-Geschäftsordnung, Pg-Orange-Submarine, wo man sich mit der Satzung beschäftigt. Und ja, das mache ich halt auch ganz gerne, mich mit Formalia auseinandersetzen und äh, durch, durch Geschäftsordnungen wühlen und Satzungen. Gut, ansonsten, wenn du noch was von mir wissen möchtet, es gibt, es gibt einen Kandidatenpodcast. Im Kandidatenportal habe ich im Wiki verlinkt meine, meine Vorstellung. Lest euch das durch. Und ansonsten stellt mir Fragen hier im Portal oder nächste Woche Dienstag bin ich nochmal im Mumble zu erreichen. Gut, fangt an. Schießt los. So, ich habe keine Frage im PET. Das ist jetzt irgendwie klar, dass wir am Anfang ein bisschen rumrütteln. Ähm, aber der Seymour, der möchte jetzt was fragen und den lasse ich ans Mikrofon. Extra Tobi, stell dich mal stumm. So, Entschuldigung, die Störung. Und der Seymour hat eine Frage. Hier ist dein Name, Daniel Schwesowski-Zirpenbrink. Nein, das ist nicht mein Name. Gut, dann hat die Wika die nächste Frage. Ja, im Grunde genommen die gleiche. Warum gibst du deinen Namen nicht preis, wenn du doch an die Öffentlichkeit treten willst und dich zur Wahl stellen möchtest? Ja, die Frage kam auch im Kandidatenportal schon mal. Da habe ich sie auch beantwortet. Ähm, ja, ausschlaggebend für meine politische Arbeit ist, was ich politisch gemacht habe. Das habe ich schon immer und bei den Piraten unter diesem Namen gemacht, unter Kaimi. Ähm, ja... Das werde ich halt auch weiterhin durchziehen, soweit das geht. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, ohne vollen Namen können wir dich nicht wählen, weil uns das zu riskant ist. Das ist dann halt so. Aber ich bin ein Verfechter von Autonymen und daher werde ich meins auch weiterhin verwenden, solange das möglich ist. Entschuldigung, kannst du dich ein bisschen lauter machen? Danke. Äh, ja, kann ich. Moment. So, das kann aber jetzt nicht die ganze Befragung gewesen sein. In Leute, Besten ihr Sinn? habt Fragen? Ja, so ist prima. Leute, ihr habt Fragen an den KMI? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe es schon festgestellt. Ich habe, wenn jetzt keiner was hat, dann quasi einfach ein bisschen, äh, wie gesagt, ich bin nicht ein Dieter, sondern ein Ich habe das auch äh, in den letzten zwei Wochen angeboten. Da war die Resonanz auch eher so gering. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, dann äh, kommt damit, stellt sie. Ja, ich hätte eine. Ich habe mal im Kandidatenportal so ein bisschen rumgesucht. Ähm, mir fällt auf, du beantwortest die Fragen eher in Lückentext-Variante. Hat es irgendwelche bestimmten Gründe, dass du Fragen auslässt und lieber mit anderen weitermachst? Ja, das hat einen Grund. Der Grund ist ganz einfach. Wir haben gerade Januar. Januar ist als Student immer so eine Zeit, Das ist eng. Das heißt, ich äh, gucke halt, wie ich mit den Fragen nachkomme und wenn ich dann wieder so 20, 30 Fragen am Stück äh, beantwortet habe, so wie ich das heute Nachmittag auch wieder gemacht habe, dann äh, schwirrt mir einfach irgendwann der Kopf und dann äh, mache ich halt mit Fragen weiter, die ich mal eben vom Fleck weg in zwei Minuten beantworten kann. Ähm, ja, das führt dann halt dazu, dass gerade halt zum Ende raus, weil ich die chronologisch durchgehe, halt ab und zu mal so ein Lückentextartiges Konstrukt entsteht. Ich werde mich bemühen, da in den nächsten Tagen bis spätestens zum Wochenende den Rest auch noch zu beantworten. Die nächste Frage im PET, die wir jetzt nicht zuordnen können, ist, du hast zwar was erzählt, in welchen AGs du dich engagierst und so, aber was hast du inhaltlich bereits gemacht? Ja, was ich innerlich bereits gemacht habe und was sich auch im Programm niederschlägt, ist zum letzten Landtagswahlprogramm, da habe ich, nachdem wir die Liste aufgestellt haben, die AG Floss halt wieder wiederbelebt, die komplett eingeschlafen war und wir haben uns dann halt Gedanken gemacht, was wir zum Thema freie Software ins Programm schreiben können und äh, die Punkte sind dann halt im Programmparteitag auch angenommen worden und auf dem Parteitag haben wir dann mit ein paar Leuten zusammen noch das Positionspapier zur Open Hardware geschrieben für NRW hat sich auch gefunden. Ähm, jetzt zum letzten Bundesparteitag hätte ich gerne ein paar Dinge gemacht. Äh, es war ein bisschen eng, weil ich so kurz davor ein Kind bekommen habe und ich denke, da wird zum nächsten Bundesparteitag in Richtung Netzpolitik und ich hoffe auch aus der AG Transparenz noch äh, was aufschlagen. Nächste Frage. Äh, wie soll es denn mit deinem Studium weitergehen, wenn du auf die Liste kommen solltest? Äh, bis Hund? Ah, fragt bis der 100. Ja, die eleganteste Variante wäre, wenn ich nächstes Semester fertig werde. <lacht> Ansonsten werde ich es halt unterbrechen. Ich habe, wie gesagt, bereits eine Ausbildung gemacht und dann werde ich halt danach schauen, ob ich dann meine Bachelorarbeit am Ende noch schreibe, worauf es hinausläuft, was dann fehlt oder ob ich es lasse. Das entscheidet sich dann im Nachhinein. Man muss dazu sagen, meine Frau ist auch gut ausgebildet, wie es Steuerfach wird und wie es dann weitergeht, wer von uns dann zu Hause bleibt, das ist dann noch offen. Pitti. Hm? Pitti fragt, wie viele Ministerien gibt es im Bundestag? Ja, lässt sich leicht beantworten, gar keins. <lacht> ähm, wie viele Bundesministerien es gibt, das könnte ich so jetzt nicht äh, aus dem Ärmel schütteln, das weiß ich nicht, müsste ich nachschauen. Tipps werden angenommen, ich tippe 14. In deinem Wikiprofil gibst du an, dass du seit 2005 Mitglied der Piraten bist. Patrick sagt 26, okay. Ich wisse, nicht, die, nicht die Ministerien, ich habe mich gerade vertan. Alles klar. Ah, du bist seit 2005 Mitglied der Piraten. Ich glaube, da wird gerade noch getippt an der Frage. Stellt sie doch einfach live hier jetzt. Achso, nein, da wird nicht mehr dran getippt, lese ich gerade. Ähm, ja, ich habe meinem, äh, meinem Profil angegeben, dass ich seit 2005 Mitglied beim Piraten bin und der Grund ist ganz einfach, dass mir äh, diese Diskussion Seit wann man dabei ist und ob man dann überhaupt was machen darf, äh, ziemlich gehörig auf den Sack geht, auf gut Deutsch. Ähm, das ist kein ausschlaggebendes Kriterium und da ich ja, äh, ja, ich nehme mich ja gerne Teilzeitroll, äh, da mache ich dann halt sowas, dass ich dann 2005 angebe. Und wie gesagt, ich bin seit 2009 dabei, ähm, ja. So, Warnung an alle. Wenn keine weiteren Fragen an einen Kandidaten gestellt werden, dann frage ich alle Männer nach dem, wie sie zur Quote stehen. Also überlegt es euch. Fragt aber erst nach der Quote. Ist lustig. Britta fragt, wie stehst du zum Bundeswehreinsatz in Mali? Da habe ich mir noch keine Meinung zu gebildet. Ich bin grundsätzlich kein Freund von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Ich bin auch grundsätzlich kein Freund davon, sich überhaupt einzumischen in, in die Angelegenheiten anderer Länder, wenn es in Richtung militärischer Einsatz geht. Ähm, das ist bis jetzt, also diese, diese Diskussion ist bis jetzt an mir vorbeigegangen, von daher kann ich da noch nichts zu sagen. Okay, dann materialisiert sich eine Frage. Bis die kommt, äh, warten wir mal und ich stelle dir wirklich mal die Frage, wie stehst du denn zum Thema Frauenquoten? Wie kommst du denn darauf, dass ich ein Mann bin? Hm, ich glaube, das aus deiner Stimme entnehmen zu können. Ja, da hast du recht. Ähm, ja, Frauenquote, schönes Thema. Ähm, also innerhalb der Piratenpartei. Äh, ich habe immer den Eindruck, wir haben relativ viele Frauen, dann fahre ich ein bisschen durch die Gegend und stell fest in anderen Kreisen, sieht das teilweise doch anders aus. Woran das liegt, weiß ich nicht. Was man dagegen tun kann, weiß ich auch nicht. Da bin ich ganz offen. Ich glaube aber nicht, dass eine Quote weder in der Partei noch woanders das richtige Mittel ist, denn Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig Frauen haben, die Dinge tun, sondern das Problem ist, dass ähm, gesellschaftlich Frauen benachteiligt werden. Wenn wir dann jetzt an den Symptomen doktern und sagen, wir müssen dann aber mindestens x Prozent Frauen haben, die äh, einen Job machen, ob das jetzt äh, Parteivorstand ist oder Unternehmensvorstand oder irgendetwas anderes, das löst halt das darunterliegende Problem nicht. Ich habe halt leider auch kein Patentrezept dafür, wie man es lösen kann, aber die Quote als Instrument finde ich da nicht sehr passend. Dann haben wir Nachfrage von Britta, die fragt, was ist mit humanitären Einsätzen der Bundeswehr? Ja, das ist eine schwierige Frage. Grundsätzlich hat die Bundeswehr die Mittel dafür, das zu tun. Ich fände es toll, wenn wir eine Möglichkeit hätten, mit zivilen Einsatzkräften, wie man es nennen will, Das zu machen, solange wir das nicht haben, also ein Kandidat in der Deutsch wäre zum Beispiel hier das THW, bei Geschichten wie, wie äh, Flugkatastrophen, wie wir sie in Deutschland auch schon hatten, ähm, ansonsten, ja, solange wir da nur die Bundeswehr für haben, muss man halt im Einzelfall entscheiden, ob das, ob das äh, angebracht ist, die Bundeswehr dahin zu schicken. Es entsteht eine kleine Diskussion. Wenn, du die Wenn die Quote nicht gut ist, warum werden dann in der Wirtschaftswelt Frauen so viel schlechter bezahlt und haben viel weniger Führungspositionen? Also die schlechtere Bezahlung hat mit einer Quote erstmal nichts zu tun. Das ist halt auch wieder ein Ausdruck der, der darunterliegenden äh, strukturellen äh, Ungleichbehandlung, sage ich mal. Ähm, dass es diese Ungleichbehandlung gibt, das bestreite ich auch nicht. Das führt dann ja auch dazu, halt auf der einen Seite dazu, dass schlechter bezahlt wird und auf der anderen Seite auch dazu, dass weniger Frauen in Führungspositionen gibt. Ich weiß nicht, was man, wie man das lösen kann. Das Problem ist halt, dass in meinen Augen die Quote das darunterliegende Problem nicht löst und dafür neue Dinge einführt, wie dass man dann wieder auch beispielsweise Frauen vorwerfen kann, du bist ja die Kovotenfrau, gäbe es die Quote nicht, hätte man dich für diesen Job gar nicht ausgewählt. Ähm, ja, dann manifestiert sich direkt die nächste Frage. Genau, vielleicht machen wir das mal ausnahmsweise, weil es eine direkte Rückfrage ist. Keine Quote, egal ob Partei oder Wirtschaft? Ich bin dagegen. Klares Statement. Wie würdest du mit Angeboten von Lobbyisten umgehen, wie zum Beispiel der Sparkasse? Da muss es wohl einen Fall geben von Patrick Bayer. Sparkassenlobby lädt Politikergattinnen ein. Was würdest du tun, um solche Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen? Das hat er ja schon genau richtig gemacht auf allen Rohren raushauen, <lacht> selber über die Fraktion, über die Partei in die Öffentlichkeit bringen und dafür sorgen, dass möglichst viele Leute erfahren. Und du würdest das auch tun? Das würde ich tun. Ähm, ja gut, das mache ich im, im kleinen Stil auch, wenn mich Dinge erreichen per Privat, die, die, äh, die, die, ich meine, die besser öffentlich gehören, das sind dann meistens parteiinterne Dinge, aber das würde ich mit parteiexternen Sachen genauso tun. So, Moment mal kurz nach oben in den Konferenzraum. Kommt runter, sonst kriegt ihr das Pad nicht mit und könnt nicht so richtig an der Befragung teilnehmen. So, wir haben noch vier Minuten, fünf Minuten fast. Keine Frage mehr. Das ist schade. Keine Frage, wirklich keine Frage mehr an den Kami. Vielleicht nur eine fachspezifische oder so? Ja, Ach, dann auch ich noch eine mal eine rein. Eine fachspezifische wäre, welche äh, Floss-Software du selber nutzt oder auch in die Partei eingeführt hast. Ich selber setze mittlerweile fast ausschließlich auf freie Software. Ich habe zwar auch noch zu Hause eine Windows-Kiste stehen, wo ich ab und zu mal ein Spiel spiele. Ansonsten bin ich komplett auf Linux umgestiegen und die freie Software, die da drauf ist, wenn es interessiert, um Fedora Linux. Unter welchen Umständen, Frage aus dem Pet, würdest du deine Kandidatur zurückziehen? Das ist eine gute Frage, die kann ich auch so nicht beantworten. Bei der fragt, du bezeichnest dich als Troll. Trollst du auch den Bundestag? <lacht> ja, das würde ich gerne machen. Also die Frage ist ja wie man trollt. So, da gibt es eine ganz breite Skala von, die ich gerne mache, Ironie benutzen, Sarkasmus benutzen, bis äh, Leute angehen und beleidigen. Ich bewege mich dann nie mehr auf der anderen Seite. Und äh, Bundestag Trollen äh, würde dann halt heißen, dass man Regelungen, die da existieren, halt entsprechend ausnutzt und sie verwendet, wie sie eigentlich nicht waren. Ja, das würde ich gerne machen. Den Bundestag hacken, warum eigentlich nicht? Machst du dich für das Wiki stark, fragt Vika, und wenn ja, Wie? Ja, das ist ganz leicht. Das ist so ein Kampf in Windmühlen. Wir tippen ja hier auch schon wieder in ein Pad rein. Für sowas wie das, was wir hier machen, ist das auch wunderbar gedacht. Für andere Dinge nicht, wie zum Beispiel die dauerhafte Speicherung von Protokollen und Arbeitsergebnissen. Immer wenn man das begegnet, merke ich an, dass das vielleicht nicht der richtige Ort ist und man es besser ins Wiki kippen sollte. <lacht> Ich halte das Wiki als, als zentrales Speichersystem für Dinge, die in der Piratenpartei passieren, für sehr wichtig. Und sehe das mit Sorge, dass viele Dinge statt ins Wiki ins Pad umziehen und man sie dann nicht mehr wiederfinden kann. Ein anderer Dirk fragt, wie stehst du zum BGE? Ich finde das BGE ist eine richtig sexy Idee, wie man Sozialsysteme insgesamt komplett anders regeln kann. Ich bin da kein Experte für, kann also nicht sagen, ob das funktioniert und wie man es finanzieren kann, aber ich stehe da voll hinter der Forderung, dass man da eine Enquetekommission einrichtet und mal prüft, was man machen kann, wie man das machen kann und langfristig darauf hinarbeitet. Ich finde das super. Tobias, möchtest du deine Frage selber stellen? Hm. Äh, ich würde gerne von dir wissen, wie das Verfahren äh, für eine Grundgesetzänderung aussieht. Das Weiß ich in, im Genauen nicht, nein. Ich weiß, dass man dafür eine Zweidrittelmehrheit braucht, aber ob es da andere formale Regelungen gibt, die man einhalten muss oder die noch erfüllt sein müssen, im Gegensatz zu anderen Gesetzesänderungen, das kann ich dir nicht sagen. Du bekommst eine Einladung zu einer Podiumsdiskussion von den Frankfurter Kollegen. Ich nehme an, das ist das Frankfurter Kollegium, was da gemeint ist. Was ist dir wichtig, dort loszuwerden? Ja, das ist jetzt eine schöne Frage. Grundsätzlich hängt das dann vom Thema der Podiumsdiskussion ab. Ich würde dann wahrscheinlich irgendwie im, im Eingangs- oder Schlussstatement ähm, noch zwei Sätze zum Kollegium sagen. Ich finde, dass das Kollegium grundsätzlich, oder grundsätzlich kann ich der, der Beobachtung folgen, dass das Kernthemen bei uns eher in den Hintergrund rücken. Klar, wenn man andere Dinge tut, dann macht man in den alten Themen weniger. Äh, ergibt ja irgendwie Sinn, so prozentual. Ähm, allerdings finde ich nicht, dass es der richtige Weg ist, das sozusagen wie das Frankfurter Belegung das gemacht hat, dass man halt einen ausgelagerten Verein gründet und, und sich eine, eine Parallelstruktur aufbaut. Ganz schnell, 15 Sekunden, du klingst absolut nach Kerni, willst du bestimmte Themenbereiche anderen überlassen oder dich in alle Bereiche einarbeiten? In alle Bereiche einarbeiten oder alle Bereiche abzudecken, halte ich für völlig überzogen und illusorisch, wenn man meint, dass man das kann. Das wird kein Wunschkonzept werden, man wird nicht alles das machen, können, was man möchte. Es kann auch passieren, dass ich, wenn ich da drin lande, überhaupt nichts mit meinen Themen zu tun habe. Aber ich bin gewillt und in der Lage, in andere Dinge einzuarbeiten. Und Ich mache das gerne, ich lerne gerne Neues und jetzt höre ich auch was ich mit. So, so, kling so klingt ein Timeout. Ja, super. Fand ich jetzt oh, der Wolfgang. Loll. Das ist nicht Loll. das ist einfach eine Klingel. So, Daniel Herzlich. Ich kann da einfach drüber weiterreden, da musst du was Lauteres dir besorgen. Nein, ich will ja nicht unhöflich sein. So, dann wäre der nächste der Patrick. Äh, Patrick, bist du da? Ja. Super, und klingst jetzt hervorragend. Dann hast du drei Minuten Maximum. Ja, danke. Ich bin der Patrick, Patrick Schiffer Paki auch genannt. Ich bin 39 Jahre alt, wohne mit meiner Freundin und zwei Kindern in Düsseldorf, bin also auch im Kreisverband Düsseldorf. Ich bin relativ kurz in der Piratenpartei, ich bin im März 2012, nachdem der Landtag in NRW aufgelöst wurde, dazugestoßen und habe mich aber direkt ins... Äh, Wahlkampfgetümmel äh, gestürzt, habe also den Wahlkampf sehr aktiv und engagiert begleitet und danach auch nicht aufgehört. Also nachdem die 20 Piraten im Landtag waren, habe ich relativ schnell äh, gemerkt, dass also Hilfe in der AG Öffentlichkeitsarbeit gebraucht wird. und habe mich da engagiert. Ähm, ich bin im Nest aktiv und in der Pirate Times, das ist diese internationale Zeitung ähm, der Piratenpartei International. Meine Themenbereiche sind äh, in erster Linie Europa, Menschenrechte und Netzpolitik. Also ich komme äh, aus dem Aktivismus um den arabischen Frühling. Ich habe mich also schon vor mehreren Jahren angefangen zu aktivieren, was die, äh, den Nahen Osten betrifft. Ich habe fünf Jahre in Ägypten gelebt, da habe ich sehr viele Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen und habe die aktiv unterstützt in Zusammenarbeit mit Ägypten. Äh, äh, äh, Amnesty International und Human Rights Watch. Ähm, ich habe hier in der Piratenpartei dann in der AG Europa aktiv mitgearbeitet. Ich hab in der AG Außenpolitik bei der Potsdamer Konferenz äh, geholfen und mitgearbeitet. Ähm, ich habe geholfen, die PPU zu koordinieren, das ist die Europäische Piratenpartei dann ähm, bin ich nebenher noch äh, organisatorisch äh, tätig in der SG Gestaltung, da habe ich die Beauftragung von NRW und kümmere mich gerade um das Barcamp in Düsseldorf im Februar. Jo, und dann unterstütze ich ja nebenher noch so ein paar äh, europäische Piratenpartei wie die Ostbelgier und die Holländer im Wahlkampf jetzt letztes Jahr und ähm, ja nebenher habe ich jetzt noch ein Projekt mit der AG-Netzpolitik zum Thema EU-Konsultation und mache da auch ein bisschen inhaltliche Arbeit. Aber das ist noch recht jung. Ähm, da könnte ich ja gleich noch mal was zu erzählen. Ansonsten, ähm, was gibt es zu mir noch zu sagen? Ich bin ähm, ja international halt recht aktiv. Ich spreche drei Fremdsprachen, bin gelernter Mediendesigner, Screen Designer, habe Maastricht äh, Kunst studiert mit Schwerpunkt Video und Webdesign und ähm, ja, das soll es auch erstmal sein. Prima. Äh, ziemlich genau. Punktlandung, drei Minuten. Erste Frage von Tobias wegen der Grundgesetzänderung. Wie sieht das Verfahren aus? Also Kaimi hatte glaube ich recht. Ich meine aber, dass, äh, dass der Bundestag alleine mit einer zwei Drittel ähm, Mehrheit dann nicht reicht. Ich glaube, dass der Bundesrat da auch nochmal äh, mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen muss. Aber ich kann auch sein, dass ich mich irre. Also Steht auch schon rechts im Pad nebenbei mit dem Link. Ähm, okay. nächst, nächster Punkt von Britta. Du machst sehr viel. Wie kannst du dem allen gerecht werden? Ja, äh, meine Freundin schlägt mich ab und zu schon mal, äh, weil ich wirklich sehr viel mache. Das ist auch ähm, so, dass ich ähm, teilweise Sachen auch wieder runterschraube, weil ich halt tolle Leute kennengelernt habe und mich da auch immer wieder gerne engagiert habe, ähm, Sachen anzustoßen. Im Moment mache ich zum Beispiel für die Pirate Times weniger, weil da wirklich auch gute und engagierte Leute sind. Ähm, ist mache ich äh, weniger da setze ich mich dann gezielt für Projekte ein, die die mich interessieren ähm, AGÖA ist im Prinzip einmal in der Woche und dann ab und zu mal ein paar Projekte ähm, und dann halt noch die einzelnen Sitzungen, das ist halt hauptsächlich abends ähm, ich bin halt auch äh, voll berufstätig, also ich komme eigentlich nur abends oder am Wochenende dazu und Das ist schon so, dass ich mir dann die restlichen Hobbys, die ich jetzt so habe, im Moment nicht leiste, weil mir die Arbeit für die Piraten so einen Spaß macht. Du bist europapolitisch sehr aktiv. Wie schaut dein Plan für 2014 aus bei der Wahl zum Europaparlament? Ähm, ja, so, ich sag's mal so, ich bin kein äh, europäisch interessierter Mensch, sondern ich bin im Prinzip ein europäisch aktivierter Mensch, also ich ähm, finde die Europapolitik wächst zunehmend äh, also hat zunehmend an Bedeutung äh, zugenommen und ähm, insofern interessiert mich das sehr ähm, ich weiß nicht ob ich mich da aufstellen lassen soll zur Wahl. Ich Erstmal will ich mein Engagement zeigen innerhalb der Partei, so sehe ich auch meine Bundestagskandidatur. Dadurch, dass ich erst ein halbes Jahr dabei bin, rechne ich mir jetzt nicht die Mega-Chancen aus. Ich bin auch nicht derjenige, der jetzt auf die Bühne rennt und ähm, da ähm, für sich beansprucht, den Spitzenkandidaten zu stellen. Insofern... Ähm, ist das alles, alles noch ein bisschen weit weg mit der Europawahl. Ähm, ich engagiere mich einfach und dann schauen wir mal, wo es hinführt. Und wie stehst du zum Bundeswehreinsatz in Mali? Ähm, ja, geht gar nicht. Also ich weiß aktuell auch nicht genau, was da jetzt überhaupt passiert. Es ist irgendwie ähm, an allen Institutionen vorbei entschieden worden. Es ist ähm, ja, sehr intransparent und... Ähm, ich halte davon gar nichts also es gibt da sehr starke ähm, Zweifel daran, ob das wirklich ein humanitärer Einsatz ist von den Franzosen weil äh, Mali ähm, sehr große Uranvorkommen hat, hat und Uran ist wie bekannt ist äh, ein sehr seltener Rohstoff und auch ein sehr schwierig abzubauender Rohstoff und die ähm, bösen Vermutungen dass, dass, dass da auch strategische Interessen hinterstecken sind sehr groß. Ich vermute, dass die Deutschen da mitmachen, weil äh, sie bei Libyen ähm, außenpolitisch sich ziemlich ins Abseits gestellt haben. Und das ist so ein bisschen so eine Wiedergutmachung, habe ich das Gefühl. So, da die nächsten äh, Fragenden nicht äh, bereit sind zu sagen, was sie fragen wollen. Ähm, Komm, Ratbert Haus raus. Angenommen, jemand würde kommen und dich darum bitten, dass du beim nächsten Bundesparteitag Versammlungsleitung machst, kurzfristig. Was würdest du dann machen? Äh, kurze Gegenfrage, es gibt keinen anderen Kandidaten. Also niemanden, den man sonst fragen könnte. Danke. Also ich halt Willst du wissen. Weil weil ich ehrlich gesagt äh, noch nie Versammlungsleitung gemacht habe und ich würde da mit Sicherheit äh, such, jemanden suchen, der da zumindest schon mal ein bisschen Erfahrung gemacht hat. Also auf dem Bundesparteitag direkt aus dem Stand Versammlungsleitung machen, äh, wäre glaube ich eine Katastrophe. Also. Ähm, ja, Paki, ähm, solltest du in den Bundestag kommen, wirst du ja auch Mitarbeiter oder Angestellte haben. Ähm, würdest du dich einsetzen für ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren? Wenn nein, warum nicht? Äh, Würde ich auf jeden Fall machen. Ich habe mich zwar noch nicht äh, sehr intensiv damit beschäftigt, aber äh, ich habe mich darüber mit ähm, mehreren Leuten jetzt unterhalten, auch im Zuge der Fragen im Kandidatenportal habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und ich halte das für eine sehr gute Sache Danke Wäre Pirat Paki, du hast eben gesagt, dass du dir eh nicht die großen Chancen ausrechnest. Ich finde es ja auch gut, dass du kandidierst, weil da kann man immer viel lernen. Aber wenn du jetzt so merkst, dass das mit den nicht so großen Chancen auch wahrscheinlicher ist, weil du auch diese Botschaft von anderen Piraten bekommst, wärst du dann auch bereit, dich nicht beim Wahlleiter zu melden und uns die sieben Minuten auf der Bühne zu schenken? Absolut. Ich bin sogar aktiv hingegangen und habe die Leute angesprochen, die ich kenne. Also Jetzt nicht nur äh, in meinem direkten Umfeld in Düsseldorf, sondern auch äh, innerhalb der äh, AG Öffentlichkeitsarbeit äh, von, unter den ähm, MDLs aus dem Landtag habe ich rumgefragt und ähm, sollte ich da von mehr als drei, vier Leuten, die, äh, die ich sehr schätze, gesagt bekommen, hör mal, lass es besser bleiben würde ich sofort meine Kandidatur zurückziehen, weil ähm, ich eigentlich will, dass die Liste gut wird, ich will, dass da gute Leute sind und ähm, wenn ich merke, dass mir das nicht zugetraut werden, dass ich da auch zu wenig Rückhalt innerhalb der Piratenpartei habe, dann ähm, macht das keinen Sinn und ähm, das empfehle ich auch jedem anderen Checkt das bitte ab, ob, ob ihr euch das euch zutraut. Also viele der MDS, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, das ist auch wirklich ein Knochenjob. Also man muss wirklich Akten ackern, noch und noch. Und ja, also Kaimi, <lacht> ja, ich kenne das ja. Ähm, das reicht nicht. Also wenn mir jetzt einer ankommt und sagt, komm, lass bleiben, so ist natürlich nicht. Wie stehst du zum BGE? Finde ich eine sehr gute Sache. Also ich kannte das BGE schon, äh, bevor ich in die Piratenpartei gekommen bin. Das wurde ja von ähm, ich glaube Götz Werner oder so, ich kann den Namen nicht gut merken, aber ähm, schon schon vor ein paar Jahren mal aufs äh, also in die Debatte eingebracht und ähm, ja, ich halte halt diese Idee von, von der Plattformneutralität allgemein für sehr wichtig und da gehört das BGE mit dazu. Und ich würde mich, äh, sollte ich da in irgendeiner Form mit eingebunden werden, in irgendeinem Ausschuss dafür einsetzen, dass da also wirklich eine Enquete ähm, rausfindet, ob das geht. Super übergang. Ist. Bei welchen Ausschüssen würdest du denn gerne mitmachen? Ähm, zum einen dem Europaausschuss, zum anderen dem Ausschuss äh, Menschenrechte und oh, da gab es irgendwie noch so einen Zusatz, habe ich vergessen. Und was ich auch sehr spannend finde, ist der Ausschuss für die... Ähm, Kommunikation zwischen Bundestag und Bundesrat. Also ich bin halt ziemlich gut im Vernetzen und ein sehr offener Mensch, der ähm, ja, einfach hinguckt, was Leute brauchen und vieles aufnimmt und weitergibt. Und ich glaube, dass ich auch sehr vermittelnd in einer Fraktion tätig sein könnte. So, nochmal der Aufruf, Fragen ins Pad und in der Zwischenzeit an dich die Frage nach der Quote. Ich hätte eine Nachfrage. Äh, Lass ich zu? Wie heißt Dieser Ausschuss, den du meinst, der zwischen, äh, der ein Verbindungsglied ist zwischen Bundesrat und Bundestag. Muss ich nachgucken. Ich meine, ich habe es irgendwie, ja, ich habe es in meinem Kandidatenpodcast habe ich es gesagt, aber ich habe den Namen vergessen. Bin jetzt auch ein bisschen nervös. Wahrscheinlich kommt es gleich, wenn es fertig ist, dann fällt es mir wieder ein. Nachher dir da. Ich sag dir gleich Bescheid. Ich guck's mal nach. Ähm, ja, Quote. Also, <lacht> da ich mich schon auch feministisch gerne engagiere also ich sehe schon da noch eine sehr große ähm, fehlende gleichberechtigung ähm, in den jetzigen dax unternehmen in deutschland sind nur 0,5% frauen in den führungsebenen und äh, ich finde uns männern geht es da echt zu gut als dass wir uns beschweren sollten jetzt höre ich aber auch viele frauen die sagen ich will keine frotenfrau sein ähm, Ich gebe KI da recht, das ist ein schwieriges Thema und ähm, ich meine, programmatisch hat die Piratenpartei sich da, soweit ich mich erinnern kann, auch äh, schon positioniert, aber ich halte es für höchst wichtig, diese Debatte am Laufen zu halten und ich halte es auch für höchst wichtig, ähm, Unternehmen oder überhaupt der Wirtschaft zu signalisieren, dass sie Frauen stärker einbinden müssen. Ähm, ich glaube, ich mache mir keine Freunde, wenn ich sage, ja, die Quote muss kommen ja Ich mache mir aber auch keine Freunde unter Frauen, wenn sage, ich lehne die Quote ab. Insofern ähm, würde ich mir wünschen, von Männern gerade äh, sich aus der Debatte vielleicht ein bisschen rauszuhalten und das den Frauen zu überlassen. Danke dir. Äh, ich habe keine weiteren Fragen mehr im Pad. Leute, das kann doch nicht sein. Ah doch, Britta fragt, wie willst du den Wahlkampf gestalten? Ja, zum einen halt aus beruflicher, aus meiner beruflichen Sicht oder meinem Hintergrund werde ich halt ganz aktiv die SG-Gestaltung ähm, betreuen, werde also ähm, Flyer-Aufträge, Logo-Aufträge, was auch immer da an Design-Sachen gibt, schmeißt die zu uns rüber, wir kann die ab. Ähm, ich werde mich auch in der Wahlkampfgestaltung mit einsetzen, mit Ideen und Fleiß und ähm, dann Halt klassisch auf Straße, ähm, sollte ich irgendwie auf die Liste kommen, äh, würde ich dann natürlich auch sehr aktiv Wahlkampf gestalten, also sprich ähm, Agenda-Setting mit der AGÖA bzw. den ominösen wahlkampfstrategieteams, teams die da noch kommen werden, keine Ahnung, und ähm, ja, möglichst alle aktivieren um mich rum. Wenn du in den Bundestag kommen würdest, was würdest du an innerparteilichen Arbeiten weiter durchführen? Ähm, da zum einen mal die, die Beteiligung und die Vernetzung zur Basis ähm, über elektronische Meinungsbildungstools. Ob das Liquid Feedback werden wird, wissen wahrscheinlich alle nicht. Also Es gibt im Moment die Initiative der saftigen Kumquat. Das ist eine Neugestaltung des Liquid Feedbacks und ich würde da aktiv auch finanziell äh, sehr wahrscheinlich, ähm, also da, das habe ich mir fest vorgenommen, ähm, dafür sorgen, dass wir da ein vernünftiges Tool kriegen, was äh, auch nicht so umstritten ist oder was äh, eben dann durch die Verbesserung nicht mehr so umstritten ist, um, einzusetzen. Ähm, ja, innerparteilich ist ein weiter Begriff, also ich würde halt die Vernetzung mit den AGs suchen und da auch Basispiraten aktiv einbinden in meiner Arbeit und immer wieder den Rückkanal suchen. Und eine weitere Sache, die ich mir fest vorgenommen habe, wäre halt sowas wie Gegenöffentlichkeit zu schaffen, was jetzt Grumpy und Nico im Landtag machen. Und von deinen bisherigen Tätigkeiten? Ja, weiterhin die Zusammenarbeit mit der AG Europa. Ich habe jetzt angefangen die äh, AG Migration äh, zu abonnieren und hab, ich habe zwar viel mit Menschenrechten gemacht ich habe mich aber innerhalb der Piratenpartei da mit den Leuten noch gar nicht so richtig vernetzt und würde das sehr wahrscheinlich auch als ein Thema einsetzen, da fällt mir dann eben noch ein, dass ich massiv ähm, das Thema Rüstungsexporte oder überhaupt äh, Rüstungswirtschaft angehen würde und halt Asylrecht auch auf, also was die europäischen Bestimmungen da angeht, Schengener Abkommen und so, ähm, würde ich mich halt auch noch äh, mit der Partei zusammen äh, für einsetzen. Super. Du hättest jetzt noch anderthalb Minuten. Wie wär's mit einer letzten Frage? Äh, da ist die Britta, ist, fragt gerade noch, warum möchtest du in den Bundestag? Ja, in erster Linie, um unsere Punkte nach vorne zu bringen, äh, in die Öffentlichkeit zu bringen, um äh, was zu verändern um ähm, Bewusstsein zu schaffen. Ich denke, dass man als äh, Abgeordneter im Bundestag auch eben einen, einen sehr gro viel größeren Kreis an Menschen hat, die einem zuhören und ich denke, dass ich da äh, genügend Ideen habe, äh, ja, um ja, einfach die Gesellschaft zu verbessern oder zu verändern zum Guten hin und um die auf die digitalen Chancen aufmerksam zu machen. Super, haben wir noch eine abschließende Frage? Oder wollen wir den entlassen, den Patrick? Einmalige Gelegenheit zur freien Rede. Ja. Ach. 80 Leute im Raum. Patrick, komm, ich, sag noch was. Ich will euch nicht eure Zeit stören und das werde ich auch auf der AV Pampa nicht machen. Ähm, ich finde, alles weitere ist mit äh, Kandidatenpodcast, Wiki, Kandidatenportal und ein Grillabend in, in Bochum. Da werde ich dann auch noch mal mich grillen lassen. Äh, das sind so viele Möglichkeiten. Ähm, die anderen wollen auch mal drankommen. Super. Danke dir, Patrick. Jetzt nehmen wir dann den Roggetti. Ja, hallo, ich heiße Roland Minigetti, mein Nick ist Roghetti, wie du gerade schon bemerkt hast. Ich bin 23 Jahre alt, wohne in Köln, ich studiere Informatik und arbeite nebenbei als Programmierer. Ich bin 2009 in die Partei eingetreten, habe allerdings 2011 eine längere Pause eingelegt, um mich vor allen Dingen auf mein Studium zu konzentrieren. Ähm, mein Themengebiet ist hauptsächlich die Netzpolitik, ansonsten beschäftige ich mich manchmal mit Bildung und ähm, dieses Jahr möchte ich mich vor allen Dingen mit Projektmanagement in der Piratenpartei ähm, beschäftigen. Das war's schon? Äh, ja, ich denke, das war's. Dann läuten wir mal die Fragerunde ein. Die erste Frage von Tobias wäre wieder: Welche Ausschüsse möchtest du denn gerne? An welchen Ausschüssen möchtest du gerne teilnehmen im Bundestag? Ja. Roland, also, an welchen Ausschüssen? Ähm, also an, am liebsten, am liebsten würde ich mich äh, an den Ausschüssen äh, Bildung, Forschung und Technik, Folgenabschätzung und äh, Wirtschaft und Technologie beteiligen. Aber ich denke, dass man sich das nicht so ganz frei aussuchen kann. Ich denke aber, dass ich es auch schaffen würde, mich in andere Ausschüsse einzuarbeiten, also in die Thematik der anderen Ausschüsse, also wenn es nicht gerade Sport ist vielleicht. <lacht> e e e e e. Ja, äh, Roland, äh, ich habe natürlich vor, ein äh, bisschen geschaut, wer heute alles da ist, habe versucht, ein bisschen was über dich rauszufinden und äh, war jetzt nicht wirklich erfolgreich. Also Kandidatenseite hast ja kaum was drinstehen, der Wiki-Seite, kaum was drinstehen und äh, deine, die Fragen an dich gestellt hast auch noch nicht groß beantwortet. Woran liegt das? Äh, momentan liegt es leider an der äh, doch einigermaßen hohen Belastung durch das Studium. Ich habe im Februar Prüfungen äh, am Montag ein äh, zulassungsrelevantes und, äh, ja Tobias? Jo, ich, äh, Roland, ich habe ja zweimal eben die Frage gestellt, wie das Verfahren zur Grundgesetzänderung aussieht. Äh, aussieht. Ähm, du hast dich anscheinend damit befasst. Ich würde von dir gerne wissen, was man am Grundgesetz nicht ändern darf. Ähm, also äh, ich, ich habe mich... Äh, Also im, im Sinne der Partei halt äh, in den letzten Jahren ein bisschen rudimentär beschäftigt. Äh, ansonsten habe ich vorhin gegoogelt. Und äh, was man nicht ändern darf, es gibt die sogenannte Ewigkeitsklausel für äh, die ersten paar praktisch äh, äh, artikel. Das hackt leider so, dass man nichts versteht. Das hackt, tut mir leid. Äh, So, du musst einfach ab und zu mal zwischendurch deine Sprechtaste loslassen und dann wird es auch wieder gut. Okay. Ähm, soll ich die Frage nochmal beantworten? Ja, mach mal, komm. Also, ähm, ich, ich hatte da vorhin nachgegoogelt. Ähm, ansonsten hatte ich mich in den letzten Jahren ähm, halt manchmal mit dem Grundgesetz und Grundgesetzänderungen auseinandergesetzt. Äh, Ähm, ja, und ansonsten gibt es halt die Ewigkeitsklausel, die halt bestimmte Artikel im Grundgesetz schützt. Danke. Der Radbert fragt, ob hier wird Millionär ist. Wer ist Millionär. die ich eigentlich an ihn richten wollte? Ja Komm, mach schon. Meine Frage ist, äh, erläutere uns doch mal deine Position zur Schulpflicht. Ähm, also eigentlich finde ich die Schulpflicht in Ordnung, ähm, weil ich denke, dass es sonst. Ähm, ähm, Schwierig würde mit den ganzen Homeschoolern. Ähm, aber ansonsten halte ich die äh, unter anderem von Klaus Beutelsbacher im AK-Bildung NRW eingebrachte äh, Bildungspflicht als äh, gar nicht so verkehrt. Ähm, also irgendwie muss man das vereinbaren, finde ich. Wie was vereinbaren? Ähm, ja, also Schulpflicht ist natürlich ein bisschen... Ähm, Ein bisschen böse äh, weil weil es die die Leute halt äh, so da reinzwingt. und auch das das Wort ist eigentlich verkehrt finde ich und eigentlich habe ich auch nichts dagegen wenn äh, Leute ihre Kinder zu Hause oder sowas erziehen ähm, aber es, es, es wird halt kompliziert weil es halt ein paar äh, Deppen gibt die ihre Kinder dann äh, falsch erziehen Dann auch an dich die Frage nach der Frauenquote. Ähm, die, lehne ich momentan ab. Das war alles? Äh, ja, also ich denke, da wurde vorhin schon genug zugesagt. Also die äh, Position von Faemi, da kann ich mich anschließen. Ähm, allerdings äh, sehe ich es ähnlich wie, äh, wie Paki vorhin. Äh, darüber haben wir eigentlich nicht die Männer zu bestimmen, sondern die Frauen. Also wenn es um eine Frauenquote innerhalb der Partei geht, dann zum Beispiel unsere Piratinnen. So, ganz äh, dediziert nochmal, weil hier rechts gerade was im Chat geht. Äh, nein, wer kandidiert, darf gerne fragen. So, äh, habe ich richtig verstanden, du studierst noch. Dann auch an dich die Frage, wie wird es mit deinem Studium weitergehen, wenn du auf die Liste kommen solltest? Ja, auch ich habe vor, mein Studium äh, innerhalb des nächsten Semesters äh, zu beenden. Und das wäre dann halt September und das wird halt gut passen. Und bis da möchte ich Ihre Fragen selber stellen? Nee, meinst du, du kannst dich voll dem Wahlkampf widmen, äh, wenn du jetzt schon kaum Zeit hast, Fragen zu beantworten wegen deines Studiums? Also momentan stehen ja die Prüfungen an und äh, ansonsten während des Studiums sehe ich das nicht als Problem. So, fairer Pirat. Du hast eben gesagt, dass du aufgrund deines Studiums ja kaum Zeit hast. Wenn du spürst, dass du nicht genug Zuspruch bekommst, wärst du bereit, uns die sieben Minuten auf der Bühne zu schenken oder musst du deinen Ego-Trip unbedingt dort ausleben? Also, erstens sehe ich es nicht als äh, Ego-Trip. Ähm, zweitens, ähm, also was, was genau heißt äh, nicht genügend Zuspruch? Das finde ich sehr schwierig. Ich denke, wir haben ein paar Top-Leute, die auch vorne auf der Liste landen werden. Ansonsten äh, bleiben, würden aber ein paar Listenplätze frei bleiben. Also wir haben eine, äh, einen guten Schnitt von Piraten, äh, die auch alle unterstützenswert sind, also äh, anders wählbar. Und äh, einige Leute, die ich auf keinen Fall wählen würde. Und äh, ich, ich zähle mich halt in diesen äh, Durchschnitt rein und äh, ich denke wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass wir keine Vollposten auf der Liste haben. So, dann haben wir glaube ich eine zurückgenommene Frage. Oh, nicht zurückgenommen? Okay. Eintrag ins Kandidatenportal. Erklärst du, Marco, was du damit meinst? Bitte. Danke. Ähm, ja, also ähm, wenn ich mich so ein bisschen aufs Grillen vorbereite, dann gucke ich ins Kandidatenportal und dann gucke ich ins Wikiprofil und irgendwie steht da bei dir nichts drin. Ähm, deswegen fällt mir eigentlich auch nicht viel ein. Ähm, aber warum schreibst du nicht ein bisschen mehr ins Kandidatenportal? Das tue ich immer, wenn ich Zeit dazu habe. Okay, danke. Britta? Nee, nein, war gut. Deine nächste Frage. Nee, das ist wahrscheinlich dann der Radbär, der meine Farbe geklaut hat. Meine Frage ist das nicht. <lacht> Radbär, du? Ja, deine Position zur Schulpflicht, die du gerade umrissen hast, die steht ja nun schon ziemlich deutlich im Widerspruch zum Wahlprogramm 2012 der NRW-Piraten. Da ist die Beschlusslage... Sehe ich nicht Eindruck, so, ich habe... ...ein Bekenntnis klar zu... Also, wir haben... Gründen. Das ist aber zum Glück vorerst ja überhaupt kein Bundesthema, Schulbildung ähm. und Politik. Welche weiteren Konflikte bestehen zwischen der Programmatik der Piratenpartei insbesondere auf Bundesebene und deinen Überzeugungen? Ähm, also ich sehe das erstmal nicht als Konflikt. Äh, ich habe selber das Programm mit abgestimmt auf dem Parteitag und äh, momentan weiß ich auch kein besseres Mittel als die Schulpflicht. Also mh, deshalb, äh, ich, ich finde meine Position ist da konträr. Dritter, die könnte reden, aber sie möchte fragen, wie stehst du zum Bundeswehreinsatz in Mali? Ja, mit, äh, mit dem Land Mali habe ich mich bisher kaum beschäftigt. Ähm, das Thema ist ja jetzt erst auch die Tage, was das größer aufgetaucht. Ähm, ich habe da momentan keine Meinung zu. Keine weiteren Fragen und sieben Minuten Zeit, das kann doch nicht sein. Hey, muss ich muss jetzt in Baden-Württemberg eine Frage aus den Rippen leiern. Glaubst du, eine Top-10-Platzierung erreichen zu können? Ähm, schwierig. Äh, also unter die ersten sieben bis 8 auf jeden Fall nicht. Ich könnte jetzt mal ganz spontan noch eine Frage stellen. Ich schreibe dir auch später noch ins Bett. Hau rein. Ähm, die Quotenfrage ist ja gerade schon gestellt worden. Da hast du ganz hübsch einfach gesagt, das, was Paki sagt. Jetzt ähm, geht ja aber auch das Gerücht, dass wir irgendwie zu wenig Frauen in der Partei haben. Hast du eine Idee, wie man mehr Frauen in die Partei bekommen könnte? Also mehr Frauen in die Partei bekommen können, äh, da habe ich keine Idee zu. Allerdings denke ich, sollte man äh, Frauen in der Partei öfter dazu ähm, animieren, äh, zu kandidieren oder äh, halt an irgendwelchen Anträgen zu arbeiten. In den äh, Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen haben wir äh, einen ziemlich hohen Frauenanteil, was ich bisher beobachtet habe. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass, äh, dass die Männer innerhalb der Partei den, den Frauen auch mehr Zuspruch geben und, ähm, und sie zum Kandidieren zum Beispiel animieren. Der Hartbert möchte noch mal nachhaken zur Schulpflicht. Ja, ich habe die Position äh, aus dem Programm jetzt mal kurz hier reinkopiert, äh, wortwörtlich. Äh, ich kann die auch gerne ganz vorlesen, aber das muss jetzt vielleicht nicht sein. Aber jedenfalls spricht sich die Piratenpartei NRW dafür, aus äh, folgenden Gründen klar für eine Beibehaltung der allgemeinen Schulpflicht aus, weil nämlich in Form von Mitschülern, Lehrern und sonstigen Betreuern, Kindern und Jugendlichen Ansprechpartner für Fragestellungen und Probleme finden können, die durch die Lebensentwürfe der Eltern im sozialen Umfeld abgelehnt und tabuisiert würden und solche Dinge. Und du hast jetzt gerade eben gesagt, äh, von dir aus könnten äh, die Leute auch gerne äh, ihre Kinder zu Hause unterrichten und äh, Schulpflicht wäre ja ein Zwang und äh, Bildungspflicht wäre doch auch irgendwie ganz charmant. Ich sehe da schon einen eklatanten Widerspruch. Siehst du den wirklich nicht? Ähm, also wenn du das so sagst, dann sehe ich den Widerspruch auch. Äh, allerdings meine ich das nicht so gesagt zu haben. Ähm, der, der Punkt, den du als zweiten Unterpunkt äh, genommen hast, In Form von Mitschülern, die Blabla, äh, die durch die, ja, äh, für Fragestellungen und, Pro und Probleme, äh, das ist irgendwie kaputt, ähm, wie auch immer, also, äh, dass da Lösungen für Probleme äh, mit sozialem Umfeld und sowas gefunden werden, äh, das, das ist halt die Sache, dass die äh, Kinder halt trotzdem irgendwie ein soziales Umfeld brauchen und auch mit Gleichaltrigen und dass da auch mal andere Leute Schauen. Ich finde, ich finde eine Bildungspflicht zwar sehr charmant und ähm, aber ich wüsste nicht, wie man eine Bildungspflicht durchsetzt und diese äh, also eine Bildungspflicht statt einer Schulpflicht durchsetzt, ohne diese ganzen Probleme zu haben. Und äh, deshalb bin ich für eine Schulpflicht. Es ist etwa so wie mit äh, BGE, BGE und Mindestlohn solange wir das BGE noch nicht durchgesetzt haben, äh, nicht ich für einen Mindestlohn. So, würdest du zugunsten einer qualifizierten Frau auf deinen Listenplatz verzichten? Ähm, also ich denke, wir haben da einige qualifizierte Frauen äh, im Kandidatenportal und äh, die werden auch auf die Liste kommen und äh, ich, ich hoffe auf gute Positionen. Wie willst du den Wahlkampf gestalten? Ähm, das hatte ich vorhin schon angerufen also ähm, da mein Thema hauptsächlich Netzpolitik ist, möchte ich mich ähm, vor allen Dingen im Wahlkampf äh, damit, also nicht hervortun, aber daran mitarbeiten, äh, Pressemitteilungen und, äh, in, und Anträge äh, zu diesen Themen äh, zu machen. Und äh, ansonsten fand ich es äh, sehr cool, äh, dass wir 2009, 2010 so einen Strukturwahlkampf gemacht haben, so dass die anderen Parteien sich auf einmal auch Transparenz auf die Fahnen schreiben äh, mussten und äh, das, das möchte ich dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen stärker noch sehen, dass wir wieder mit unserer Struktur kämpfen, äh, also dass wir äh, unsere Struktur als Wahlkampfmittel einsetzen. Radbert, stell Sie... Ja, ich hatte ja oben eigentlich dann auch zuerst nicht nochmal nach der Position zur Schulpflicht gefragt, sondern nach etwaigen anderen Konflikten zwischen deinen Überzeugungen und der Piratenprogrammatik. Weil wir haben ja einschlägige Erfahrungen damit, dass sehr erstaunliche, sag ich mal, Probleme dann auf einmal zu Gewissensfragen erhoben worden sind von unseren gewählten Volksvertretern, wo wir uns ein bisschen die Augen gerieben haben. Stichwort Nichtraucherschutzgesetz. Ähm, wie gesagt, ich sehe keine Konflikte zwischen meiner Position und den Positionen des äh, Parteiprogramms und des äh, und der Wahlkampfprogramme in NRW und im Bundeswehr. So, du bist schon recht lange im Portal, hast aber nur acht Unterstützer. Wie wichtig findest du Unterstützer im Portal? Oh, schwierige Frage. Ähm, wie wichtig ich Unterstützer finde? Ähm Also ich denke, ähm, man, man kann so ein bisschen sehen, äh, wer vielleicht auf den vorderen Plätzen landet. Aber ansonsten ist es sehr gemischt. Also ähm, für die vorderen Plätze ich, äh, sind Unterstützer eine gute Aussage, äh, wo sie auf der Liste landen werden. Aber ansonsten finde ich es ausreichend, wenn man ein paar Unterstützer hat. 20 Sekunden. Wirst du dich im Politikgeschäft behaupten können, wenn du Widersprüche nicht erkennst? Zum Beispiel Schulpflicht. Ähm, wie gesagt, das sehe ich nicht als Widerspruch. Und, äh, ja, ich denke, ich werde mich behaupten können. Und was ist für dich eine Gewissensentscheidung? Ähm, das ist... dann... Wenn soll ich die Frage noch beantworten oder nicht? Ja komm, mach noch. Dann müsste ich erst nachdenken. Okay, dann nicht mehr. Dann danke ich dir. Roland, schön, dass wir dich da hatten. Jetzt hätten wir 18 Minuten mit dem Markus. Ich bin da. Könnt ihr mich hören, weil ich habe heute Probleme mit meinem Provider. Geht so. Mach einfach mal. Ja gut. Also mein Name ist Markus Wetzler, Im letzten Mal von es Ich bin 40 Jahre alt. Bin ich bin verheiratet, habe meine Tochter, bin IT-Sicherheitsbeauftragter, angestellt bei einer Krankenkasse und äh, seit 2005 ungefähr äh, bin ich Personalrat. Also auch bei der Krankenkasse, ne? ehrenamtlich. Ich komme aus Duisburg, wohne jetzt in Karst. Ähm, privat bin ich seit Oktober 2011 und alles Wesentliche Äh, zum Beispiel politische Positionen und so weiter, könnt ihr in meinem Wiki-Profil nachlesen. Ähm, aktiv äh, bin ich momentan äh, in der Kommunalpolitik, äh, in Karst, äh, wo ich zum Beispiel Ratssitzungen besuche, äh, wo ich die Stammtische moderiere bzw. protokolliere, äh, an den Infoständen und so weiter. Ähm, dann mache ich auch noch... Äh, Flaschenpostautor, autor Das heißt, ich schreibe da den einen oder anderen Artikel, jetzt allerdings für AV Pampa äh, nicht mehr so intensiv. Insbesondere auch deswegen, weil ich momentan die eu datenschutzgrundverordnung hier durchlese, unter anderem auch den Bericht äh, von äh, Jan Philipp Albrecht und den ein bisschen Versuche auseinanderzunehmen. Und jetzt ist in den letzten Tagen ja auch dieses Beschäftigten-Datenschutzgesetz, dieser Entwurf rausgekommen, den habe ich heute auch angefangen durchzulesen. Und die einzelnen Kritikpunkte herauszuarbeiten. Äh, ja, das ist erstmal die Kurzvorstellung. Prima, wieder der Aufruf äh, Fragen an den Markus hier äh, ins Pad. Der Tobias hat schon die Frage gestellt. Ja, also äh, zum einen möchte ich im äh, Innenausschuss äh, mitmachen, ähm, da hätte ich quasi drei äh, Projekte, äh, zum einen natürlich äh, auch den Datenschutz. Ähm, zum Beispiel wäre es da natürlich sinnvoll äh, Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchung alles so schöne Dinge, die in den letzten Jahren auf uns zugekommen sind, äh, wir versuchen rückgängig zu machen wenn das dann irgendwie möglich ist, ist klar, als Opposition wird es schwierig aber man kann ja Anregungen machen dann ist es mir wichtig, den Arbeitnehmerdatenschutz zu stärken das, was da momentan vorgeschlagen wurde ähm, geht in die komplett falsche Richtung ähm, Das klingt so ein bisschen nach Überwachung des Arbeitnehmers. Und äh, als zweites würde ich in dem Innenausschuss gerne äh, mich mit dem Thema Bürokratieabbau und Deregulierung beschäftigen. Ähm, insbesondere wenn man überlegt, äh, wie die Leute äh, beim Sozialamt äh, sich, die äh, die Hosen runterlassen müssen. Also alleine äh, was Formulare ausfüllen angeht, jedes Mal hingehen und so weiter, dann müsste man ein bisschen weniger Bürokratie schaffen. Ist nur ein kleines Beispiel natürlich von so einem Riesenprojekt. Und ganz wichtig im Innenausschuss werden auch Bürgerrechte und Grundrechte behandelt. Da bin ich der Meinung, dass wir da insbesondere gleiche Rechte für alle Menschen im Grundgesetz besser verankern müssen. Ähm, auch äh, gibt es im Grundgesetz viele Abschnitte, die sagen, alle Deutschen haben das Recht, und dann müssen wir unbedingt dran, dass äh, da drin steht, alle Menschen haben das Recht. Ähm, und dann würde ich gerne noch im Ausschuss für Gesundheit, wenn er denn gewählt wird, den McWires unterstützen. Ich bin, wie gesagt, äh, meiner Krankenkasse beschäftigt und habe da so ein bisschen Einblick, wie das da abgeht. Und bin natürlich auch Patient und wir wollen ja den Patienten in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, äh, da ich auch in den letzten zwei Jahren immer öfter zum Arzt musste, ähm, dass ich da äh, aus Sicht des Patienten ganz gut argumentieren könnte. Marco? Ähm, ja, Markus, also ich ähm, kriege das auch mit, dass du ähm, relativ viel machst. Ähm, ich würde gerne mal was so über dein Zeitmanagement hören. Wie organisierst du dich so? Ähm, also im Zeitmanagement habe ich momentan nicht so die Riesenprobleme, ähm, weil, weil ich mich äh, konzentriere auf wenige Themen momentan. Also am Anfang, als ich im Oktober dazu gestoßen bin, habe ich mir unendlich um viele Mailinglisten abonniert und habe meine ganze Zeit damit verschwendet, äh, die ganzen un unwesentlichen Mails äh, zu lesen. Und, ähm, dann habe ich mich äh, in, in vielen AGs, äh, da habe ich zumindest reingeschaut und immer mal wieder reingehört und es waren auch zu viele AGs und das habe ich jetzt also äh, komplett reduziert bis auf einige wenige Themen und jetzt merke ich, je weniger Themen ich mir raussuche, umso wertvoller kann ich da mitarbeiten ähm, und das ist glaube ich meine äh, Strategie. Jemand hat die Frauenquote-Frage übernommen, Markus? Ja, ähm, eine Lösung gibt es dafür ja anscheinend nicht. Also in der Theorie ist es so, dass die Qualifikation äh, der Person für die Stelle ausschlaggebend sein sollte. Das ist, wie gesagt, die Theorie. In der Praxis ist es leider so, dass äh, es häufig so ist, dass die Männer sich äh, quasi die Posten auskummeln. Ja? Ähm, oder dass man äh, ja, so kleine Gefälligkeiten loswird. Äh, um posten zu vergeben aber die qualifikation spielt insbesondere bei den verantwortungsvollen posten aufsichtsräte äh, vorstände und so weiter leider nicht äh, in allen unternehmen die wesentliche rolle ähm, da dies ein menschliches problem ist ja wir sind ja alles nur menschen und und jeder ist glaube ich irgendwo anfällig für solche dinge. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, äh, jeder, der jetzt hier vielleicht auch im Chat ist oder im Mumble ist, ähm, wenn irgendeiner mit einem Geldkoffer zu einem kommt, dann wird jeder sich wahrscheinlich fragen, oh oh, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und ähm, ich glaube, wenn man das erkannt hat, ist man äh, besser gefeit vor dieser Gefahr. Aber wie gesagt, eine Politische Lösung für eine Frauenquote sehe ich nicht und ich habe auch äh, ich wüsste nicht, ob irgendjemand eine andere Lösung hätte als diese Frauenquote. Wer Pirat schläft noch? Du bist jetzt Datenschutzbeauftragter in NRW. Äh, willst du diese Aufgabe auch in der Piraten-Bundestagsfraktion übernehmen? Ja, da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken zu gemacht. Ähm, ich war ja letzte Woche in Steinfurt und habe dann auch gesagt, dass ich nicht der Meister in dem Thema Datenschutz bin. Ich versuche da mehr mit dem gesunden Menschenverstand ranzugehen und äh, mit dem Lesen von Gesetzestexten. Äh, wenn da jemand ist, der äh, qualifizierter dafür ist, äh, dann soll er das äh, gerne machen. Äh, wenn man mich äh, bittet, das zu tun, äh, sich um den, das Thema Datenschutz zu kümmern, äh, klar würde ich das äh, machen, weil das ist äh, mittlerweile das Thema, worauf ich mich halt, wie gesagt, wesentlich konzentriere. Ebi. Jo, kann ich selbst stellen. Du schreibst in deiner Vorstellung auf der Kandidatenseite, ich möchte keine Stellschraubenpolitik machen, sondern Systemwechselpolitik. Beschreib einfach mal kurz, was das für dich bedeutet. Ja, zum Beispiel am, am Beispiel äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Es ähm, ist ja sehr also unwahrscheinlich, ähm, dass wir diesen Systemwechsel ähm, relativ schnell und, äh, sagen wir mal, wenn überhaupt, deutschlandweit umsetzen können. Ich wäre aber grundsätzlich für so ein, einen Systemwechsel. Ähm, wenn natürlich ähm, die einzelnen Schritte hin zu so einem Systemwechsel da sind und wenn man die als Stellschrauben äh, bezeichnen will, dann würde ich diese, diese äh, kleinen Schritte, also diese Stellschrauben, natürlich auch mitgehen wollen. Aber grundsätzlich habe ich nicht das Ziel, Kleinigkeiten zu ändern, sondern unser unsere Gesellschaft in eine sozial gerechtere Gesellschaft zu verwandeln. In Anführungszeichen. So, dann haben wir eine Platzhalterfrage aus dem Chat. Welche fünf Aufgaben haben die höchste Priorität in den ersten zwei Wochen nach einer Wahl in den Bundestag? Ja, der Aufbau der Fraktion ist natürlich wichtig. Also ich glaube, die äh, MDLs in, in NRW haben das relativ gut und relativ schnell gemacht. Man muss sehen, äh, wer welche Qualifikationen hat, wer welche Interessen hat, dass man die Ausschüsse besetzen kann. Dann muss man natürlich sehen, äh, dass man seine Mitarbeiter, äh, dass man die Ausschreibungen dafür äh, schnell auf die Reihe kriegt, damit man schnell anfängt, inhaltlich zu arbeiten. Und vor allen Dingen muss man sich ein Konzept überlegen, wie man mit der Basis umgeht. Ähm, das, ist beim, das ist für meinen Geschmack bei der äh, Piratenfraktion in NRW etwas zu kurz gekommen in den ersten Wochen. Obwohl, obwohl sie ja sagen, ja, wir haben ja mit den Ausschüssen Kontakt und so weiter. Ähm, ich hätte mir da trotzdem ein bisschen äh, mehr Kontakt mit der Basis gewünscht. Und das ist was, äh, was ich mir also auf die Fahne geschrieben habe, wenn es denn so wäre, ne? Ähm, mit der Basis äh, über Mumble regelmäßige Sitzungen zu machen, äh, themenbezogen, äh, frühzeitig nach Meinungen zu fragen, nicht einen Tag bevor der Antrag äh, ausgefüllt werden muss oder im Plenum diskutiert wird. Ähm, ja, das sind so die wichtigsten Sachen, glaube ich. Danke, auch an dich die Frage, äh, wie stehst du zum Bundeswehr-Einsatz in Mali? Ja, wir haben im Grundsatzprogramm ja in Bochum einen äh, schönen Beschluss gefasst. Da steht, ich kriege das jetzt nicht wortwörtlich hin, da steht drin, dass wir Konflikte mit friedlichen Mitteln lösen wollen. So, und Ein friedliches Mittel ist meines Erachtens nicht die Beihilfe zum Transport von Waffen. Und das, was wir quasi jetzt in Frankreich machen wollen, ist so, wie ich das heute in den Nachrichten gehört habe, dass wir quasi logistisch unterstützen wollen im transporten und medizinische Unterstützung. Irgendwie, ähm, aber äh, ich bin also grundsätzlich gegen äh, militärische Einsätze im Ausland, zumal es im Nachhinein ja immer wieder äh, herauskommt, äh, was die tatsächlichen Motive dafür waren. Einer der äh, Mitkandidaten hat das vorhin glaube ich schon etwas angerissen. Das fand ich ganz gut, was er gesagt hat. Ähm, Und darüber hinaus muss man sagen, immer bei militärischen Einsätzen äh, kommen äh, Zivilisten zu Tode und äh, alleine aus dem Grund äh, sind äh, militärische Einsätze abzulehnen, es sei denn zur Selbstverteidigung. Danke, für ihre Pirat. Warst du bei dem Bundesbarcamp in Essen gewesen und äh, wirst du bei den Folgebarcamps, die dann so ab März geplant sind, wahrscheinlich zwei bis drei bis zur Bundestagswahl teilnehmen, um äh, eben an der Fraktionsbildung auch schon, bevor wir sozusagen da ins kalte Wasser fallen, mitzuwirken? Also bei Relive-Treffen äh, war ich äh, bis jetzt noch nicht äh, anwesend. Ähm insbesondere nicht beim Bundesbarcamp. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt, meinst du jetzt Wirtschaft und Finanzen oder meintest du ein es anderes? Gab ein, es gab ein spezielles Bundesbarcamp, was schon diese Logik hatte. Man diskutiert darüber, was tun wir, wenn wir in den Bundestag kommen und wie bilden wir eine Fraktion und so weiter. Und es gibt eben die Überlegung, das fortzusetzen, um quasi die Anfangsschwierigkeiten, die speziell in NRW sichtbar waren, auch dadurch möglichst auszuschließen, eben indem man sich vorher kennenlernt noch vorher schon Schon so gewisse Dinge vereinbart, sodass man im Bundestag mehr oder weniger sofort richtig loslegen kann. Ja, okay, also wenn ich auf Erlisten würde unter den 21, 20, dann würde ich da mit Sicherheit hingehen. Und Essen ist ja auch nicht so weit weg, also da kann man sich auch überlegen, wenn man noch einen schlechteren Listenplatz hätte. Aber äh, unter den ersten 20 würde ich sagen, auf jeden Fall. Jo. Ebi. Okay, ich, äh, ich schiebe die oder ich schiebe direkt mal weiter an die Vaku, vielleicht kann man das ja äh, zusammenfassen. Ja, ich kann Nein. die Frage ja auch lesen. Achso, muss muss ja vorlesen wegen der Aufnahme. Ne? Wie stehst du zum Frankfurter Kollegium? Ja, also, äh, inhaltlich äh, bin ich der Meinung, äh, dass das, was die äh, Kollegen da schreiben, äh, das, das kann ich fast inhaltlich äh, zu 100% unterschreiben. Ähm, äh, allerdings ist eine Sache, äh, die ist mir im Nachhinein noch eingefallen, mit der sozialen Marktwirtschaft. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ich keine Stellschraubenpolitik machen will. Das bedeutet insofern auch, dass man sich überlegen muss, wollen wir denn überhaupt eine soziale Marktwirtschaft? Und wenn ja, soll die so sein, wie sie jetzt gestaltet ist? Also quasi erst der Markt, dann der Mensch? Oder wollen wir hin zu erst der Mensch, dann der Markt? Oder möchten wir noch ein etwas anderes System haben? Ähm, was ich am ähm, Frankfurter Kollegium quasi nicht gut finde, sind die nicht so offenen Strukturen. Also wenn ich das richtig gelesen habe, ist es äh, da nur möglich mitzumachen, wenn man Mitglied der Piratenpartei ist. Ähm, das widerspricht äh, meiner Idee von, von Mitmachpartei und äh, das würde ich denen quasi äh, vorhalten, wenn ich da eingeladen würde. Und nochmal zu Mali. Wer fragt? Ach, das ist Britta, ne? Äh, wenn du meinst, Konflikte friedlich lösen zu wollen, dann gib bitte mal eine Übersicht dessen, was du für exakt diesen Konflikt an Lösungsvorschlägen anzubieten hättest. Das war nicht Britta, das war ich, sorry. Oh, Entschuldigung. Na gut, die Frage ist gestellt, komm. Ja, also ich glaube, bevor man irgendwelche äh, militärischen Einsätze macht, muss man sich tatsächlich einmal Gedanken machen über die Situation der Menschen in dem Land. Ähm, Also bevor eine, ein Konflikt ausgelöst wird, äh, dann äh, werden, wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit irgendwas an den sozialen Verhältnissen in dem Land nicht stimmen. Äh, das würde ich also zunächst einmal analysieren, äh, bevor ich irgendwie mit Waffen da reingehe und mich auf irgendeine Seite schlage und noch mehr Menschen töte. Wer mag das zur Systemwechselpolitik fragen? Also die Ausführungen werden offenbar noch als zu dünn aufgenommen. Was genau verstehst du unter Systemwechselpolitik und wie würdest du das äh, umsetzen? Okay, ein, eine Sache mal zum Umsetzen. Also wenn wir sagen, wir wollen ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, ist es ganz klar äh, Systemwechsel. Ja. Ähm, ich würde das so umsetzen, äh, dass ich Modellprojekte, ähnlich wie es in anderen Ländern schon, schon gibt, ähm, Zum Beispiel sollte sich vielleicht eine, eine Gemeinde bewerben können. Äh, ja, wir wollen das einfach mal probieren und das äh, dort, äh, dort umsetzen und dann immer erweitern. Ja, ähm, und äh, das ist also eine Möglichkeit mit Modellprojekten. Ja, was könnte noch zu Systemwechsel? Also grundsätzlich das, was ich gerade schon gesagt habe zu der äh, sozialen Marktwirtschaft hin zu etwas anderem. Der Wecker, alles klar. Ganz kurze Frage, kommst du am 2.3. nach Essen? Zum Gesundheitskongress werde ich da sein, ja. Allerdings finde ich etwas schade, äh, dass äh, das jetzt kostet. Äh, da sind äh, insbesondere die... Ja. So, äh, ja prima, dann sehen wir uns da alle. Äh, als nächstes wäre die Wika dran mit, Moment, drei Minuten Vorstellung. Ulrike, hau rein. Ja, ich bin sozialer Pirat mit wirtschaftlichem Hintergrund. Ähm, Habe äh, allerlei in meinem Leben schon gemacht. Habe Architektur und Sozialarbeit studiert. Allerdings beides abgebrochen. Wollte meine Kinder selber erziehen. Äh, Habe immer den wirtschaftlichen Hintergrund im Kopf gehabt, weil ich am Wirtschaftsgymnasium war. Kunst war immer mein Thema. Und äh, mich hat jetzt die soziale Ungerechtigkeit, äh, äh, das ist mein Motor und mein Ziel ist die soziale Rechtigkeit. Das BGE hat mich zu den Piraten gebracht. Und was mir ganz wichtig ist, ist ein Wertewandel. Das im Moment äh, richtet sich alles nach dem Geld. Die Wirtschaft wird überbewertet, die, die Vollbeschäftigung wird überbewertet, das Gewinnstreben wird überbewertet, also diese Themen Volkswirtschaft und ähm, Betrie der betriebswirtschaftliche Ansatz, das interessiert mich sehr. Steuer Steuern sind für mich Steuerungssysteme, und äh, wo man unmittelbar äh, in die Wirtschaft mit eingreifen kann. Von daher interessiert mich der Haushalt. Als sozialer Mensch interessiert mich natürlich Inklusion und, und, und Gleichstellung vor allen Dingen. Als Frau ähm, habe ich so allerlei Erfahrungen, die ich immer wieder mache. Es gibt jetzt den ersten Gleichstellungsbericht und da äh, wird vieles bestätigt, was, äh, was kein Bauchgefühl ist, was tatsächlich Fakten sind. Ja, beruflich äh, erstelle ich äh, Kompetenzprofile. Zurzeit habe zwei Kinder, bin 52 Jahre alt. Ja und ich habe ein, ein sehr breites Spektrum also ich kann sehr viele Perspektiven kann Dinge aus sehr vielen Perspektiven betrachten weil ich mich in verschiedenen Phasen meines Lebens immer intensiv in gewisse Gebiete eingearbeitet habe und was mich interessiert ist das große Bild also ich denke sehr global und äh, von dem äh, und ich, ich suche ein funktionierendes System äh, was weltweit äh, den den Lebensraum Erde für uns alle erhält Und äh, runtergebrochen auf die kleinsten äh, runtergebrochen auf die aktuelle äh, äh, Situation bedeutet das, Arbeit muss Spaß machen und von seiner Arbeit muss man leben können. Das war's. Zu Zu Nein, du hättest aber noch eine Minute gehabt. Aber so können wir gleich weitermachen mit der Frage von Tobias nach den Ausschüssen, die du dir möchten würdest, wenn du gewählt würdest und wir es in den Bundestag schaffen. Äh, Ausschüsse kämen, Gleichstellung würde ich gerne oder Familie. Dann äh, auf der anderen Seite gerne Haushalt oder wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Menschenrechte. Die Enquendekommission würde mich interessieren, weil ich denke mir, wenn man, äh, wenn man die Werte betonen möchte, wäre dann die Enquente kommission wahrscheinlich die beste. Meinst du die Enquente-Kommission? Ich nenne sie Entquente-Kommission, ja, die meine ich. Ah, okay. Die nennen schon immer so, deswegen, okay wird dass, dass man äh, das versteht, was du meinst. Äh, Wacko. Ähm, ja, Vika, ähm, ich hatte dir eine Frage im Kandidatenportal gestellt, wie das so mit dem Rückhalt äh, bei dir aussieht mit den Piraten vor Ort. Und äh, bei deiner Antwort kam so Nachsatz. Äh, ansonsten haben wir äh, die gleichen Probleme wie auf allen Stammtischen. Da, da würde ich gerne noch mal wissen, welche Probleme du da meinst. Ich war gestern Marina-Mammel und da habe ich es wirklich von allen Seiten erfahren. In jedem Bundeskland sind die Mitgliederzahlen rückläufig. In am regel Mammel, wo wirklich alle Stammtische von Nordrhein-Westfalen zur Sprache kamen, oder zumindest von denen, wo die Vertreter waren, war es immer dasselbe. Das ist irgendwo so eine gewisse Stagnation drin. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen haben wir uns verausgabt. Um, wir sind in den Landtag gekommen und wir zum Beispiel hier in Siegen hatten, mit zehn Leuten drei Wahlkreise ähm, den Wahlkampf zu machen und Unterstützung, Unterschriften zu suchen. Und danach war irgendwo so ein bisschen die Luft draußen. Dann haben wir uns darauf konzentriert, Unterschriften zu sammeln, Plakate zu, zu, zu, zu aufzuhängen und Stand zu machen. Aber mit diesem mit Ansturm von, von neuen Interessierten sind wir gar nicht zurechtgekommen, nicht wirklich. Und ist im Grunde genommen kaum einer hängen geblieben. Und, das, äh, und Es ist sehr, sehr wichtig, dass man die Leute, die neuen Piraten oder die neuen willigen Interessierten direkt einbindet. Äh, zum Beispiel der Stammtisch in Bonn, die machen das sehr gut, die geben denen direkt Aufgaben, äh, weil man braucht eine sinnvolle Beschäftigung, man muss das Gefühl haben, man er ist gehört zu einer Gruppe dazu. Man darf auf gar keinen Fall den in, in Kern, internen Kern erstmal zeigen, um, um, um klarzumachen, wie hier irgendwelche Positionen bestimmt sind, weil und ja und und solche Dinge halt es ist überall so ein bisschen so dann was im was im Sommer im Bufo passiert ist das war nicht der Bufo ich denke mir dieser ganze Shitstorm, der da gekommen ist das war das waren jede Menge Piraten das ist äh, also ich bin zur Piratenpartei gekommen weil ich dachte das ist Fairness auf der einen Seite und auf der anderen Seite unetabliert da ist ein da ist eine Kraft dahinter da ist es ist, ist ein frischer Wind dahinter ist auch alles da aber auf der anderen Seite kann ist es teilweise auch in die falsche Richtung gegangen und Äh, ja, von daher, ich habe jetzt diese ganzen Probleme auf, äh, aufgeworfen und ich bin sehr engagiert, intern auch in der Piratenpartei, habe zum Beispiel auch, Beispiel auch eben die Frage zum Wiki gestellt, weil es wirklich für mich ein ganz wichtiges Tool für die Basisdemokratie ist und die Basisdemokratie ist halt das, was mich nach wie vor begeistert und da setze ich mich auch immer ein, bin ich auch bereit, auch mal unter Umständen mir den Mund zu verbrennen äh, und das sind halt Dinge... Äh, Das sind, das sind alles Antworten auf das, was du angesprochen hast. Da fragt jemand, das ist eine Frage, die ich als grenzwertig empfinde, von wann ist dein Porträtfoto aus dem Wiki kandidatenprofil Das ist von vor zwei Jahren. Ich war ein bisschen überbelichtet. Das steht mir ganz gut, habe ich festgestellt. Das hat eine Freundin gemacht, bei mir macht es einen sehr großen Unterschied, ob mich jemand mag, der mich fotografiert und äh, ich lasse mich nicht mehr von fremden bewusst fotografieren. Wenn sie Schnappschüsse machen, ich sehe nicht gut aus, können sie machen, aber ich, weil ich weil ich sobald ein Foto abgezückt wird, ich innerlich verkrampfe. Wenn ich jemanden mag, dann, äh, dann, ist, dann, äh, dann bin ich entspannt und dann sieht das alles ganz anders aus. Worauf, abgesehen von deinem Besuch eines Wirtschaftsgymnasiums, das ist auch wieder so eine grenzwertige Frage, äh, führst du deine Expertise im Bereich Wirtschaft zurück? Ich bitte die Fragenden, sich in ihrer Fragetechnik ein wenig an die mitteleuropäischen Konventionen zu halten. Ich bin eine Frau, ich bin das gewohnt, sage ich jetzt mal genauso frech. Ich denke mir, mir ist es lieber, diese Fragen werden so gestellt, wie sie gestellt werden, als wenn sie so gedacht werden. Äh. äh Ich habe ich hab, ich hab, 15 Punkte in BWL abgeschlossen. Ich habe VWL äh, 13 Punkte abgeschlossen. Ich habe ein Abitur mit 1,5 gemacht. Ich hab, mein, mein Lehrer hat mir gesagt, mit dem, was ich am Wirtschaftsgynasi gelernt hätte hatte, dieses Vordiplom in Frankfurt an der Uni bestanden. Das war damals die lit uni für, für, für Wirtschaft. Äh, wenn man einmal einen Grundstock gelegt hat, Ich bin ein sehr interessiert, Mensch. Ich habe zum Beispiel in meiner Ehe viele Mathematik- und Physikbücher gelesen. Äh, wenn man einmal ein Grundstück gelegt hat, kann man immer wieder einsortieren und, und aufbauen. Ich, ich habe mir Gedanken zu, zu ähm, Gewinnbeteiligung gemacht, schon bevor das BG überhaupt wieder zum Thema wurde. Äh, weil soziale Gerechtigkeit und Spaß an der Arbeit, das waren schon immer Themen für mich. Dann äh, habe ich immer wieder, immer, es gab immer wieder Phasen, wo ich mich in ein Thema eingearbeitet habe, wo ich mich dann auf den neuesten Stand gebracht habe. Ja, und äh, das, sind auch, das sind auch Themen, die mich hier bei den Piraten interessieren, wo ich dann oft zugehört habe. Ich bin ein Mitglied der AG Wirtschaft, Mitglied der AG Europa, kann da nicht so viel tun, wie ich gerne möchte, weil ich mich sehr viel bei den Sozialpiraten gemacht habe. Ich muss ein bisschen die Schwerpunkte äh, vielleicht verlagern, um, um, um mich da weiter einarbeiten zu können, weil ich finde es ganz, ganz wichtig. Weil es steht und fällt leider alles mit der Wirtschaft. Und Volkswirtschaft ist einfach soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit muss weltweit gelten und nicht nur intern. Also intern meine ich jetzt Deutschland. Lass uns noch ein paar Fragen durchgehen. Da fragt jemand nach wegen deines Berufs, für wen erstellst du Kompetenzprofile und wessen Kompetenz bewertest du? Ähm, ich beobachte Schüler zu den außerschulischen Fähigkeiten. Das sind Schüler ähm, 8. Klasse ungefähr, Hauptschüler vorwiegend, sind, sind sozialer Träger, Das Ziel ist, denen zu helfen, dass sie den richtigen Berufswunsch entwickeln, also dass sie den richtigen guten Start ins Berufsleben bekommen. Und wir, wir beobachten sie über zwei Tage. Wir präsentieren ihnen unsere Beobachtung. Und es sind Computerauswertungen und ich habe Feedback von Lehrern, teilweise sind Lehrer dabei, teilweise sind Eltern dabei. Ich habe Feedbacks bekommen, dass ich meine Sache sehr gut machen würde, weil wir wollen auch die Schüler motivieren. Erstens, dass sie Kleid bekommen und zweitens, dass sie ihr Potenzial voll entfalten. Warum glaubst du, musst du in den Bundestag? Weil ich seit äh, ähm, seit jungen äh, jungen Jahren politisch äh, interessiert bin. Vorher war ich ak politisch aktiv, dann war ich in der Familienphase politisch inaktiv. Und weil ich das große Bild habe, ich kann also ich kann 30 Jahre Erfahrung einsortieren. Irgendwo sehe manche Dinge einfach aus der Geschichte raus. Bin auch sehr geschichtsinteressiert. Äh, sehe also auch, kann also weiter über mein eigenes Leben hinaus aus aus, den, äh, aus dem Erfahrungsschatz greifen, weil ich mich einfach viel damit interessiert habe, viel dafür interessiert habe und auch eingearbeitet habe in, in manche äh, Zeitabläufe und, und wie die gesellschaftlichen Entwicklungen damals waren weil ich viel beobachte. Als Kunst war immer mein Thema. Ich habe drei Jahre lang immer mein Zeichenbuch dabei gehabt und jeden, der mir begegnet, ist gezeichnet. Ich war drei Jahre Callcenter-Agent, äh, äh, als, als ich aus der Ehe ausgezogen bin, war das erstmal der Anfang und habe drei Jahre wirklich hinhören gelernt. Ich war richtig gut. An guten, wie an schlechten Tagen war ich immer gut und wir haben sauber gearbeitet und habe also wirklich hören gelernt, hinhören ge gelernt und ähm, ja, das sind alles Fähigkeiten und ich möchte, ich habe so viel in meinem Leben gelernt, einfach weil ich immer wieder mich für andere Themen interessiert habe und mich eingearbeitet habe. Also mit 14 war zum Beispiel Peter der Große aus Russland der Zar, äh, Der erste der Große war mein großes Vorbild, weil er einfach 52 Berufe gelernt hat. Ich wollte, ich wollte sehr viel können, sehr viel wissen. Mit dem Endeffekt, dass ich dann nicht so viele Qualifikationen habe, wie ich sie gerne hätte, um an um entsprechende verantwortungsvolle Stellen zu bekommen. Äh, von daher würde ich unter Umständen auch beruflich noch meine Qualifikation nachholen, wenn ich denn jetzt nicht in den Bundestag käme, weil im Moment lebe ich von der Hand in den Mund. Habe also äh, in den letzten drei Jahren ich habe noch mal Bürokauffrau gelernt, mit eins abgeschlossen, in einem Jahr gelernt externen Prüfungen, habe dann noch Lohnbuchhaltung dazu gemacht, habe DATEV dazu gemacht, habe Lexwell dazu gemacht, alles in einem Jahr und bin dann voll in der Krise fertig geworden und habe dann auch so viele schlechte Erfahrungen gemacht und das ist mein Motor, der reicht mein Motor und der reicht einfach für zwei Leben. Ich hab jetzt, ähm, bin dann als Klärensteiger im sozialen Bereich gelandet, also zwei Dinge, die eigentlich unmöglich sind in meinem Alter, ich bin 52, erstens in der Krise als Bürokauffrau, als Neuanfängerin Arbeit zu finden, zweitens in als Klärensteiger im sozialen Bereich zu kommen Und äh, ja, und ich möchte einfach alles das, was ich gelernt habe und was ich nachgedacht habe, möchte ich einbringen können. Und zwar an, an gezielter Stelle. Und ich denke mir, der Bundestag ist eine gezielte Stelle. Also eine Stelle, wo, das, wo es dann wirklich einen Sinn ergibt, dass ich mich da voll und ganz viel äh, einbringe. Und ich bin ja ein, ein Teil eines Teams. Das ist mir ganz, ganz wichtig, die Teamarbeit. Und ich denke mir, wenn wir ein gutes Team sind und ich habe Erfahrung mit Teamarbeit, dann läuft es rund. Und dann können wir was bewegen. Nicht so viel, wie ich gerne denke, aber wahrscheinlich mehr, als, als manch einer denkt. Hier haben wir dich, glaube ich, vorhin nach, äh, nach deinem Rückhalt in deiner Community gefragt und du hast geantwortet mit rückläufigen Mitgliederzahlen am Stammtisch. Und die nächste Frage ist, was haben denn die beiden Sachen miteinander zu tun? Okay, ich habe mich dann ähm, im Sommer vom Stammtisch äh, ausgeklingt, weil ich gesagt habe, hier, hier wird nichts bewegt, es, wird, es, es ist keine Aktion da, weil irgendwie die Luft draußen war und äh, der Stammtisch ist auch äh, relativ äh, zusammengefallen. Wir hatten uns dann erstmal geteilt nach der Landtagswahl und danach also es bewegt sich nicht viel, weil im Grunde genommen jeder äh, an, der, an seiner Grenze steht und kaum Zeit hat. Es sind viele Selbstständige bei uns. Und dann habe ich meine ganze Arbeit aufs Internet verlegt, habe mich da in Arbeitsgruppen eingebracht. Äh, Gehe auch gar, äh, im Grunde genommen gar nicht mehr zum, zum Stammtisch. Wir sehen uns einmal im Monat noch am Stand, weil wir haben, wir hatten angefangen letztes Jahr, dass wir einmal im Monat einen Stand samstags in der Fußgängerzone machen. Das behalten wir auch bei und das mache ich auch gerne, weil ich gerne mit den Menschen spreche, ich spreche auch mit den Menschen über die Piraten äh, auf der Straße oder im Geschäft oder mit den Müttern meiner Freundin und äh, weil ich es ganz finde ich wichtig, dass wir das kommunizieren, dass wir mit den Menschen sprechen, die Stimmung auffangen, Fragen beantworten, ihnen, äh, unsere Inhalte erklären, gerade weil in der Presse so wenig läuft, ja und weil da und, und Also mit dem Stammtisch habe ich eigentlich keine besonders gute Verbindung mehr, weil ich habe ein bisschen deunen wollen, dass wir arbeiten, Arbeitstreffen organisieren und ähm, habe dann mich einfach zurückgezogen. So, wir haben noch knapp fünf Minuten. Lass uns ein bisschen kürzer durch die Fragen gehen, bitte. Britta möchte wissen, wie stößt du zur Homöopathie? Ich finde, Homöopathie ist eine äh, äh, medizinische Methode, die man durchaus anwenden könnte. Ich benutze lieber Hausmittel. Äh, also ich bin keiner, der jetzt Homöopathie wirklich praktiziert. Sekulabo stellt eine Frage. Jo, ähm, ich habe in der Liste der AGs, in denen du tätig bist, gesehen äh, die UG-Verteidigung Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil du so viele soziale Dinge ähm, da angeschlagen hast. Erklär uns doch mal, was du da machst und was dein, welcher Interessenpunkt dich da reingetragen hat. Ich bin da, äh, bin da einfach zufällig reingestolpert, habe dann festgestellt, dass, äh, dass es ein Thema ist, wo man sich einfach der Verantwortung stellen muss. Am liebsten wären wir auch, wir bräuchten kein, keine Armee. habe dann mitgekriegt, dass da sehr viele Soldaten sind und habe gedacht, jetzt muss, hörst du ein bisschen zu. habe dann auch damit da geredet, weil meiner Meinung nach war da teilweise ein, ein, ein falscher Ansatz drin. Hab dann festgestellt, dass das noch mehr Piraten bei der UG-Verteidigung sind, habe dann bei zwei Anträgen selber mitgearbeitet, einfach aus Verantwortungsgefühl und äh, mittlerweile ich, äh, wurden die auch wieder umgearbeitet. Die standen erstmal so im Liquid Feedback, dann habe ich festgestellt, dass die UG-Verteidigung sich wirklich entwickelt hat. Es war vielleicht zufällig, dass dann, dass dann nur eine Gruppe von eine Handvoll Soldaten zusammengearbeitet hat. Ich finde, es ist ein Thema, das dürfen wir auf gar keinen Fall auss aussparen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich bin, habe bei zwei Anträgen mitgearbeitet. Ich bin auch namentlich erwähnt worden im Wiki und habe dann einfach gesagt, ich bleibe jetzt in der UG-Verteidigung als passives Mitglied drin, auch wenn ich jetzt da nicht aktiv mitarbeiten möchte, weil ich kann ich einfach gar nicht schaffen. Ähm, 0 plus 1, magst du deine Frage stellen? Ja. Nein, dann machen wir einen kleinen Wissenstest, Vika. Welche Themen wurden in letzter Zeit im Bundestagsausschuss Wirtschaft und Technologie diskutiert? Da muss ich passen. Könnte raten. Wo siehst Solsken? Äh, Ach so, nee, die hat den Schritt geschrieben. Äh, wo siehst? Stell sie. Ähm, du hast vorhin bei deinen Ausführungen einmal einen direkten. Ich bin ein bisschen erkältet, Entschuldigung einen direkten Zusammenhang irgendwie zwischen BGE und Gewinnmaximierung der Unternehmen äh, angeführt. Und mir ist es nicht ganz klar, was du damit genau meinst, beziehungsweise wo du diesen direkten Zusammenhang siehst. Vielleicht habe ich mir auch versprochen, ich meine Gewinnbeteiligung. Bevor das BGE in meinem Kopf sich festsetzte, so dachte ich, das Beste ist, die Mitarbeiter am Gewinn äh, zu beteiligen, aber auch gleichzeitig zu schulen, dass sie auch mehr Entscheidungsspielraum haben und auch mehr mitbestimmen können. Und dann hat mich das BGE aber auf die Idee gebracht, dass das nur wirklich ein sozial gerechtes System ist, wenn wir Vollbeschäftigung haben. Vollbeschäftigung... Äh, ist so aber nicht mehr realisierbar und man hat auf der einen Seite ein Recht auf Leben, auf der anderen Seite ist es nicht sinnvoll, dass Arbeitnehmer 40,5 Stunden die Woche arbeiten, noch nicht mehr davon leben können teilweise, also Aufstocker sind und auf der anderen Seite andere Menschen überhaupt keine Arbeit haben. Also das BGE, denke ich mir, gibt ja erstmal einen Freiraum, hält einen Rücken frei, dass sich ein Potenzial entfalten kann, dass der Markt sich neu sortiert, dass die einen weniger arbeiten. 80% der Leute würden sagen, ja, ich würde weiterarbeiten, Missgunst gilt, ist einfach da bei den Menschen, die sagen dann auch, mein Nachbar würde aber nicht weiterarbeiten, aber das Wesentliche ist, 80% der Menschen sagen, ich würde weiterarbeiten. Viele sagen, ich würde dann ein bisschen weniger arbeiten oder was anderes arbeiten, aber der Mensch braucht äh, eine Aufgabe und der Mensch möchte auch in Gesellschaft sein, der Mensch möchte Anerkennung, Geld ist Anerkennung, der Mensch möchte seinem Leben Sinn geben. Äh, äh, es sind viele Dinge, die dafür sprechen, dass die Menschen wirklich weiterarbeiten würden, nur irgendwie anders und eine Grundsicherung durch, durch das BG ist eine gute Sache. Und wer dann gerne noch ein Auto hätte, wer gerne Urlaub möchte, wer gerne ein eigenes Haus hätte, der wird auch weiterarbeiten. Es würde dann vielleicht Arbeiten ein bisschen anders gewichtet. Arbeiten, die keiner machen will, würden dann eben entsprechend höher honoriert und auf der anderen Seite würden dann Arbeiten auch äh, anders beurteilt werden müssen. Arbeit müsste attraktiv werden. Arbeit wird dann attraktiv sein. So. Danke Ulrike. Danke auch. Also, ein bisschen schade, dass wir noch ein paar Fragen im, in der Liste hatten, aber ja, da wird sich bestimmt... Der Markus hat gerade gefragt, ob wir noch eine freie Fragerunde machen. Äh, ich glaube, nein, wir machen keine freie Fragerunde, aber ich bin ganz sicher, dass viele der Kandidaten nach dem äh, gesteuerten hier gelenkten Fragen äh, noch ein bisschen da bleiben und zur Verfügung stehen, wenn Fragen sind. Als nächstes haben wir Füchschen, Ulrich, bist du da? Ja, ich bin hier. Seid alle gegrüßt. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Ich habe jetzt erstmal eine Frage an euch. Bin ich gut zu verstehen? Ich war die letzten zehn Tage ganz schön erkältet, habe hier auch so ein paar salbei -Bonbons. Und ja, also die Mikrofoneinstellung beim Mumble, die ist, zwar, die ist nicht immer so ganz Alles so toll. wunderbar, alles wunderbar. Kannst du deine Sachen erzählen. Das freut mich sehr. Also, mein Name ist, wie das schon steht, Ulrich Bernet. bin inzwischen 59 Jahre alt und vom Beruf selbstständiger IT-Consultant. Da beschäftige ich mich mit Unternehmenssoftware, E-Business und Dokumentenmanagement hauptsächlich. Und daneben verfüge ich auch über ein abgeschlossenes Hochschulstudium in den Fächern Geschichte und Sozialwissenschaften. Und meine politischen Themen, das sind zum einen Wirtschaft, aber ohne Finanzen, mit Technologie, Wohnungs- und Städtebau, Energie, Umwelt, Naturschutz und Tierschutz. Und jetzt fragt er euch, Peter, wahrscheinlich noch, also warum sollen wir dich hier aufstellen? Also da habe ich mir so Gedanken drüber gemacht oder bin ich zum Ergebnis gekommen, dass ich zum einen, also den, so ganz pragmatisch gedacht, also den Straßenwahlkampf, den mag ich und auch den direkten Kontakt zum Wähler da zum Kunden und dann traue ich mir zu, dass ich auch politisch und strategisch gut denken kann und dies auch nicht nur im direkten aktuellen Vergleich mit Peer Steinbrück, Und dann nehme ich auch, meine ich auch, um mich, dass ich ganz gut dazu geeignet bin, mich schnell in neue Themen und Strukturen einzuarbeiten. Und da schon eine ganze Menge, so das öfter schon gezeigt habe. Aber es ist richtig so eine ganz persönliche Sicht, und die also die nur eine Person dann sieht. Okay, und jetzt oder jedenfalls jetzt jedenfalls so von einer Person aus äh, jetzt gemacht worden ist. Und dann mag ich auch so die Arbeit mit politischen Inhalten und kann mit der Programmatik der Piratenpartei gut leben und kann sie auch nach außen hin vertreten. Und in der Zusammenarbeit mit anderen bin ich also ein Mannschaftsspieler, das ist mir auch schon öfter gesagt worden. Ich kann gut zuarbeiten und kann auch ganz gut zuspielen und also anders ausgedrückt, also ich kann mich zurücknehmen und muss nicht immer selbst also den Ball ins Tor befördern. Und soweit ich das selbst beurteilen kann, also selbst ist immer ein bisschen schwierig, also bin ich doch intelligenzmäßig ganz gut bestückt und besitze eine umfassende Allgemeinbildung, die auch öfter schon gelobt worden ist. Und als Selbstständiger bin ich es gewohnt, mein Lebens- und Arbeitsumfeld selbst zu organisieren und zu optimieren und soweit möglich also viel mit eigenen Wortmitteln zu erledigen, was so in ersten Zeit, also in einer völlig fremden Umgebung mit einer Parlamentsverwaltung doch sehr nützlich sein kann, um dann noch den Überblick zu behalten. Und dann traue ich mir eine ganze Menge zu, weil ich mir doch im Laufe des Lebens also ein gewisses Stehvermögen erarbeitet habe und dies auch zeige und ich bin bereit also für diese Aufgabe 60 bis 80 Stunden pro Woche an sechs Tagen aufzuwenden. Und zu guter Letzter möchte ich noch sagen, also ich mache ja keine Labertaschen und aus diesem Grund mache ich jetzt einen Punkt. Ich weiß noch nicht, ob die drei Minuten erreicht sind, aber... Ja, die sind es. Fangen wir am besten an mit der Frage von Tobias nach den Ausschüssen. Bist du noch da? Okay. Jetzt habe ich vergessen, die Taste zu drücken. Ähm, okay. Gut, dass du mich daran erinnert hast... Okay, das ist jetzt nicht gut angekommen. Ich fange jetzt mit den Ausschüssen nochmal von vorne an. Das wäre gut. Das ist Wirtschaft und Technologie und dann Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und dann der Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Und wenn die schon alle belegt sind, dann würde ich auch gerne in den Petitionsausschuss gehen. Und dann mit Fernsehen Berlitz, so aus Hagen, Hohen, Limburg. Das ist so entfernte Verwandtschaft, aber ich kenne die persönlich kaum. Und ich mache das immer so, also ich bin früher, als ich nur Angestellter war, da bin ich öfter darauf angesprochen worden, ob ich da irgendwie Prozente kriege. Also Das ist so entfernte Verwandtschaft. also ich hänge mich bei denen nicht dran, aber ich distanziere mich auch nicht von denen. Okay, das wären die ersten zwei Fragen. Gibt es da noch? Genau, Vako. Das ist dann, okay, Quote. Ne, ne, ne, nee. lass uns die Fragen stellen, weil dann haben wir oh. sie nämlich auch in der Aufnahme. Und ich glaube, die Vako möchte diese Frage stellen. Alles klar, die kenne ich ja. Äh, ja, also bevor wieder die Quotenfrage kommt, würde ich gerne von dir wissen, ähm, ob du auch der Meinung bist, das Gerücht geht ja um, dass wir äh, nicht so viele Frauen in der Partei sind und was man dagegen machen kann. Und äh, bitte äh, nur die Taste drück, wenn du auch sprechen willst. Danke. Okay, das Ding heißt Push-to-Talk. Okay, nee, das ist dann... Okay, das ist dann dort, also wir müssten uns da mal überlegen, also ob es da irgendwelche femininen Barrieren gibt und die müssten wir dann beseitigen. Also so ein spezielles, also jetzt so ein männliches, männliche Diskriminierung und ähnliches würde ich nicht so für so gut halten und jetzt irgendwie so krampfhaft. Also jetzt so alle, alle organisatorischen und auch sonstigen Inhalte, unsere Partei am Prüfstand stellen nicht so, also wir müssen das in Ruhe beobachten und dann schauen, was wir dann besser machen können. Aber wenn es da Barrieren gibt, die Frauen abschränken, dann sollten die sofort beseitigt werden. Ibi. Du. Ach, ja, ja, ja, Ach, ähm, ich, du, bist du bist ja, Mitglied, AG, ja du bist Mitglied RG Schulterschluss und ähm, bist ja auch, glaube ich, äh, die Initiative gemeinsam Das Wahlprogramm kennst du ja. Ähm, Erzähl kurz was zu dieser Initiative, wie du die findest und glaubst du, dass sie umsetzbar ist? Ja, ich gehöre dazu zu dieser Untergruppe Umwelt- und Verbraucherschutz. Und es war am Anfang war so etwas ziemlich zeitraubend, also die ganzen Formalsachen. Ich bin mehr so ein Typ, also der so sich um Inhalte kümmert und weniger um formale Sachen. Aber wir müssen es auf dem Wege machen. Also wir können das nicht so machen wie andere Parteien, dass wir das eigentlich so im Hinterzimmer so ausbaldobern oder irgendwelche Sachen so machen oder dass das von oben so als Kommando kommt, also wir sollten viel, also alles von uns, alles was möglich ist und in der Parteiorganisation gelebt werden kann, also von Basisdemokratie sollten wir dort versuchen, also beizubehalten, wir müssen aber irgendwie auch noch zu Programm kommen und wir brauchen äh, ja, ein farbiges, mutiges und ein knalliges äh, Bundestagswahlprogramm brauchen wir für Neumarkt und da müssen wir einen Kompromiss finden. Grundsätzlich halte ich umsetzbar, wir müssen es halt so machen und wir können zugute halten dass keine andere Partei sich so in diesem Punkt, also so ehrgeizig ist. Britta möchte wissen, du vergleichst dich mit Peer Steinbrück. Zu welchem Ergebnis kommst du? Das war jetzt in einem, das, ja das stimmt, das bezog sich auf eine Äußerung mit dem Sparkassendirektor, also wo er meinte, dass er da viel zu wenig verdiente. Und da hat er dann eine einer. Hat ein Abgeordneter der Grünen hat dann getwittert oder eine SMS geschickt, der meinte dann, dass, der mehr, dass jeder Sparkassendirektor mehr vom Wahlkampf verstehe als Peer Steinbrück. Darauf bezieht sich das. Fairer Pirat. Ähm, ja, Ulrich, du gehörst zu den Kandidaten, die noch kein Jahr in der Partei aktiv sind. Wenn du spürst, dass du nicht genügend Zuspruch bekommst, zum Beispiel hast du bisher erst zwei Unterstützer, obwohl du vom großen Düsseldorfer Stammtisch und Düsseldorfer Piratenkreis kommst, wärst du bereit, uns die sieben Minuten auf der Bühne zu schenken? Ja, ich nehme mich ja gern zurück und sehe mal das gemeinsame Ganze und bin, bin wenig eitel und eben erklärter Mannschaftsspieler, also ich würde mich schon dazu bereit erklären. Tobias... Ich habe nochmal eine Nachfrage zu deiner Vorstellung. Ich glaube, gehört zu haben, dass du eine bestimmte, dich für eine bestimmte Anzahl von Stunden bereit erklärst, zu übernehmen, wenn du, das, wenn du auf die Liste und ein Mandat erringst. Habe ich das richtig verstanden? Äh, nein, das war jetzt hier keine bestimmte Quote. Das war nur eine äh, vor, vorherige Abschätzung des Zeitaufwandes. Okay. Und da habe ich gedacht, für so, für so eine Aufgabe... Also da darf man mit Montags bis Freitag muss man flexibel sein sechs Tage und insgesamt 60 bis 80 Stunden in der Woche. So dann eine Frage von wann dein Porträtfoto aus dem wiki ist? Äh, ist höchstens zwei Jahre alt. Bei mir ist es so, also ich sehe immer noch immer noch, das war vor Jahrzehnten auch schon so, immer noch bedeutend jünger aus als ich tatsächlich bin. Ja, ein jung gehaltener Privat. Solsken hat ihre eigene Frage schon beantwortet, oder? Seit wann bist du Mitglied bei den Piraten? Äh, Februar 2012 kann ich bestätigen. Alles klar. Solsken, magst du sprechen? Nein, mag sie nicht. Äh, wie kamst du von deinem Soziologie und irgendeinem anderen Studium äh, zu deiner Tätigkeit als Selbstständiger? Da, da gab es also zwei Brücken. Einmal war es so, also ich es abgeschlossen und da waren die Berufsaussichten nicht so doll. Und dann habe ich einen Qualifikations, äh, äh, Qualifikationslehrgang für Studienabsolventen gemacht, zu eben zu EDV-Organisatoren, wie es damals hieß. Und dann war ich als Angestellter tätig und seit einigen Jahren bin ich selbstständig. Und jetzt eine Meinung zum Bundeswehreinsatz in Mali? Ja, also das ist ein schlecht gelaufenes Fluch der bösen Tat, hängt eng zusammen, also mit dem gescheiterten Libyenpolitik der gegenwärtigen Bundesregierung. Die können jetzt natürlich, müssen sie, müssen wir jetzt natürlich kommen und müssen Angebote machen und, äh, und, äh, und, ja, und jetzt ist es dann zu dieser logistischen Unterstützung gekommen. Also logistische Unterstützung, das hört sich ja also friedvoll und so harmlos an, ist es aber gar nicht. Ich meine, die Bundeswehr macht wie jede andere moderne Armee auch, also zu 50% nichts anderes als Logistik, Unterstützung und Versorgung und arbeitet da eng Hand in Hand mit den Kampftruppen zusammen. Und ja, und da können also durchaus, also auch wenn man dann nur zwei Transals hinschickt, ähm, doch also schon gewisse rote Linien überschritten werden. Ich finde es also sauberer, also wenn unsere Besucher dann in der nächsten Woche dann zum Feier des 50-Jährigen für den jahrestags palast wieder nach Hause geflogen sind, dass in der darauffolgenden Woche es doch dann im Bundestag eine Debatte gibt und dass, es, dass die Regierung also diesen Antrag auch formal einbringt und dass dann die Sache also sauber geregelt wird. Ein Wissenstest von 0 plus 1. Welche Themen wurden in letzter Zeit im Bundestagsausschuss Wirtschaft und Technologie, für den du dich ja interessierst, diskutiert? Es war unterschiedlich, es waren ein paar Sachen, die sind aus Brüssel gekommen, also so quasi so Umsetzung von EU-Richtlinien zu den verschiedensten Gebieten, dann gab es noch eine Sache zum Online-Zu Online-Glücksspielen und ähnlichem. Also es war dann, also es war dann, es war ziemlich, also gleich ich das erfolgt habe, war ziemlich fremdgesteuert. Also wir haben eigentlich ein Ziel, also der Mittelstand in der weiten Welt oder wie sie sich so nennen und die ganze Sache noch hochtechnologisch. Was, wie sie sich dort also im Bundestagshandbuch in elektronischer Form darstellen, da war da nicht so viel zu spüren. Wie möchtest du deinen Wahlkampf gestalten? Flyer verteilen, Infostand, möchte ich auch Canvassing und also besuchen, wo das weniger ist. Und dann hatte ich mir überlegt, ja, dann könnte ich meine SEO und SEM-Kenntnisse, also Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing-Kenntnisse einsetzen. Und äh, um dort eben im Internet besser gefunden zu werden. Und dann könnte ich auch, wo ich mich im Moment äh, mich interessiere, im Zusammenhang mit meiner IT Consulting, also mit dem Videomarketing, könnte ich mich etwas näher interessieren. Das könnte ich dort durchaus, diese Ergebnisse könnte ich dort durchaus einbringen dafür. So, jetzt haben wir irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viele Fragen, aber noch viereinhalb Minuten Zeit. Die Drohung mit der Quotenfrage steht oder markieren Dann die Quotenfrage. Ulrich, Quote. Gute Idee. Ja, also es geht dann um die Frauenquote. Okay, das ist so, also Qu Quote sollte eingesetzt werden, meiner Meinung nach, also wenn gar nichts anderes hilft, also wenn dort also Strukturen aufgebrochen werden müssen, wie etwa Führungskräfte oberhalb der Abteilungsleitung, also wo dann in Deutschland, naja, ist es ist üblich, dass also 50% dieser Führungskräfte männlich sind, Und aus den oberen drei Prozent der Gesellschaft kommen. Also wenn diese aufgebrochen werden müssen, dann muss also zu Gesetzen, dann muss eben eine Quote äh, eben vereinbart werden. Und dann muss Gesetzeskraft haben und dann werden sich die Unternehmen auch notgedrungen daran halten. Wenn es aber mit anderen Methoden geht, also naja, wenn man dann auch mehr so in diesem Fall mehr so auf Internationalisierung setzt und dass sie doch dann Einsehen haben und Ähnlichem, dann also nicht so als gesamtgesellschaftliche Norm, das in dass also in all, auf allen Ebenen und möglichst in allen Bereichen dort überall eine feste Quote zwischen verschiedenen Bevölkerungsteilen herrschen muss, also da habe ich nicht so viel Sympathie zu. So, keine Frage mehr. Warten nur noch ein Momentchen und wenn sich keiner meldet, dann wärst du entlassen. Aber wir hätten noch drei Minuten. Und dann Ulrich, danke dir. Gerne geschehen. Doch, da kommt noch was. Jawohl. Meine Frage noch bitte, wie ähm, du den Wahlkampf gestalten möchtest. Ach so, da hatte ich mich eben zu geäußert. Ich weiß nicht, ob es angekommen ist. Ich meine, ich hatte doch die Taste gedrückt. Also ich will stärker also Video und äh, Internetmarketing einsetzen. Und dann natürlich, was ich gut kann, so Infostand, direkten in Kontakt zum Wähler. Äh, das kann ich ganz gut, also das macht mir echt Spaß. Und ja und also und Ähnlichem. Also was bei mir vor allen Dingen von anderen unterscheidet, ist also, dass ich stärker so auf eben auf Internet und Videomittel setze. Darf ich noch nachlegen? Ja klar. Glaubst du, dass du ein guter Redner bist im Bundestag? Ja, das werde ich hinkriegen. Das ist, glaube ich gut. Also ich habe schon öfter vor größeren Menschenansammlungen gesprochen. Zum Beispiel? In den verschiedensten Gelegenheiten, von den verschiedensten Gruppen und vor dem verschiedensten Publikum, zu den verschiedensten Zeiten. Machst du ein Beispiel? Präsentation vor 100 Teilnehmern zu einer Software, zu einem Softwareverfahren. Super, letzte Frage, was waren deine Bewegungen, den Piraten beizutreten? Das waren einfach die vielfältigen Mit äh, Machmöglichkeiten, die offenen innerparteilichen Strukturen und dann auch die modernen programmatischen Inhalte, wie zum Beispiel BGE, fahrscheinloser öffentliche Personennahverkehr oder diese fortschrittliche Drogenpolitik. Und dann natürlich die Netzpolitik und die Informationsfreiheit, Bildung für alle. Und Bildung darf sich nicht nach dem Geldbeutel richten und vor allen Dingen Bürgerrechte nicht nur für Besserverdienende, sondern für alle Menschen. Zehn Sekunden, kann man irgendwo sehen, dass du das mit den Präsentationsmitteln so virtuos beherrschst? Äh, ja, das kann man sehen, also müsst dann nur aufrufen, äh, also zum Beispiel IT-Consulting und Düsseldorf. Paste uns doch bitte einfach noch einen Link dahinter, die letzte Frage in Zeile 141 rein. Und da kann jeder nochmal gucken. Machst du das? Passiert oft bei Ulrich, vielen Dank. Und der nächste wäre dann der Stefan. Ist er da? Ich bin da, ja. Ähm, ja, hi, ich bin Stefan Kottas. Vor 42 Jahren bin ich in Bielefeld geboren und wohne jetzt in Wuppertal. Äh, beruflich bin ich Unternehmer im Bereich Softwareentwicklung und meine politischen Schwerpunkte liegen bei Inklusion und Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen, gesamtgesellschaftlicher Inklusion, äh, Chancengleichheit, Gleichstellung sowie Bürgerbeteiligung. Ähm, als IT-Mensch äh, deckt mein Wissen aber auch Kernthemen wie Netzpolitik, äh, Überwachung, Zensur, Netzneutralität, Datenschutz und so weiter ab. Ähm, als Unternehmer aber auch äh, Wirtschaft und dabei insbesondere kleine und mittlere Unternehmen wie meins, Haushalt und Finanzen, Arbeitsrecht und gewerbliche Schutzrechte, also Urheberrecht, Patentrecht und Markenrecht. Als Entwickler branchenspezifischer Softwarelösungen bin ich es gewohnt, mich immer wieder in neue Themen einzuarbeiten. Daher sehe ich mich eher als Generalist, der sich für alle Themen der Piraten einsetzen möchte, dabei aber Schwerpunkte setzt, um sich nicht zu verzetteln. Das war erst eine Minute. Ja, also aktiv bin ich halt eben in der AG Inklusion, äh, aber halt eben auch äh, in der PG Orange Submarine, äh, die halt eben Satzungsfuh macht, ähm, äh, auch AK Kommunalpolitik äh, hier in Wuppertal. Ähm, Habe einige Projekte angestoßen, äh, wie zum Beispiel halt eben die Piratenpaten, äh, welche halt eben sich dazu bereit erklären, halt eben Piraten und Neupiraten, aber auch Bürger, die Stammtische besuchen, halt eben die technischen Mittel der Piraten halt eben weiter zu bringen. Ja, ich denke, das sollte es erstmal sein. Danke dir, Stefan. Auch an dich als allererste Frage, die von Tobias, in welche Ausschüsse würdest du denn gehen? Also ähm, dadurch, dass wir halt eben ähm, nicht halt eben da jetzt das als Wunschkonzert äh, betrachten können, äh, es gibt natürlich halt eben äh, bestimmte Wünsche, die ich halt eben habe, ähm, Also, ich eben hauptsächlich so an. Äh, und Das habe ich halt eben auch in meinem Profil angegeben, dass ich die, wofür ich mich gehalten, äh, geeignet halte, äh, hauptsächlich angegeben habe. Das wären halt eben Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Wirtschaft und Technologie, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, halt Finanzen, äh, Bildung, Forschung und äh, Technik, äh, Technikfolgenabschätzung. Und halt eben ähm, wegen meinen Schwerpunkten Inklusion und Barrierefreiheit wäre es halt eben Kehrbau und Stadtentwicklung. Dort aber halt eben auch eben nur mein Schwerpunkt. Ähm, Inneres ebenfalls halt eben äh, mit den Schwerpunkten Inklusion und Barrierefreiheit. Äh, Kultur und Medien, äh, Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Äh, dort halt eben mit dem Schwerpunkt Gleichstellung und Chancengleichheit. Europäische Union, den Gemeinschafts- Ausschuss und der, der Vermittlungsausschuss und Petitionsausschüsse. Dankeschön. Vaku? Ja, ähm, ich bin mir relativ sicher bei dir, dass du dich für ein anonymes Bewerbungsverfahren einsetzen würdest, ähm, bezüglich Einstellungen Mitarbeiter im Bundestag, ähm, ich hätte von dir gerne ein paar argumente mit denen du die anderen überzeugen könntest. nur bei anonymisierten bewerbungsverfahren kann man ausschließen, auch wenn man dann selber von sich denkt, man würde nicht diskriminieren, dass halt eben unterbewusst unbewusst oder ansonsten halt eine diskriminierung von geschlecht, herkunft, alter oder ähnlichem halt eben stattfindet. Und halt eben nur in einem anonymisierten Bewerbungsverfahren ähm, ist zumindest halt eben die Chance, auf ein Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, äh, für alle gleich. Du wolltest das ja, das ist keine echte Frage. Äh, du hast gesagt, du bist äh, Einzelunternehmer. Was passiert mit deinem Einzelunternehmen, wenn du in den Bundestag gehst? Oh, Entschuldigung, Evi, du hättest die auch raus selber stellen wollen, Verzeihung. Also ein Bundestagsmandat ist eine Vollzeitbeschäftigung. Das sollte man halt eben nicht vernachlässigen. Deswegen werde ich es halt eben stilllegen oder halt eben abmelden. Zurzeit ist es auch so, dass ich keine Beschäftigten habe, dass das einerseits aus der Richtung geht, zum anderen ist es so, im IT-Bereich dürfte es auch in fünf Jahren immer noch relativ einfach sein, wieder neue Auftraggeber zu gewinnen. Deswegen mache ich mir da in der Richtung halt eben keine Sorgen. So, keine weitere Frage. Dann gehe ich mal davon aus, dass die Britta irgendwie ganz dringend wissen möchte, wie du zum Bundeswehreinsatz in Mali stehst. Also bei allen Kriegseinsätzen ist es halt eben so, dass es im Wesentlichen halt eben die Bevölkerung ist, die darunter leidet. Selbst halt eben, wenn man halt eben Befreiung von Al-Qaida halt eben da im Vordergrund legt, wie es halt eben hier in Mali geschieht, ist es halt eben doch fraglich, ob halt eben die... Folgen, die halt eben daraus entstehen, dass man militärisch halt eben dort eingreift, nicht schlimmer sind, äh, als äh, wenn man halt eben äh, nicht eingreift. Und äh, deswegen lehne ich halt eben äh, sowohl logistische als auch militärische Unterstützung äh, für Mali halt eben ab. Saku, deine Frage? Ja, du hast ins Kandidatenportal ganz viele Fragen aus dem Nürnberger Katalog reingestellt. Du hast sie selber, be äh, selber beantwortet, hast aber auch sämtliche anderen Kandidaten damit beschickt. Erklär uns doch mal deine Motivation, warum du das getan hast. Also einerseits ist es so, dass halt eben einige der Kandidaten halt eben den Nürnberger Katalog halt eben auf ihrer Wiki-Seite bereits beantwortet haben. Um allerdings halt eben sich informieren zu können über die Bewerber, ist es halt eben am besten, wenn die Informationen halt eben möglichst an einer Stelle sind und nicht halt eben ungefähr, also zum Schluss werden es vielleicht 100 Bewerber sein und die Leute dann halt eben im Kandidatenportal und in den Wiki-Seiten und eventuell noch Blogs und so weiter und so fort halt eben sich die Informationen zusammensuchen. Das würde halt eben bedeuten, dass man halt, oder dass diejenigen, die später halt abstimmen sollen, da sehr viel äh, Aufwand mit haben. Ähm, und insgesamt, um es halt eben leichter zu machen, dass halt eben alles im Kandidatenportal steht, ähm, habe ich die Fragen dort eingesetzt. Eb Ja, auch an dich die Frage, deine Meinung zum Frankfurter Kollegium? Ähm, mit den Inhalten ähm, gehe ich soweit halt eben konform. Allerdings die Form des Frankfurter Kollegiums äh, mit der nicht. Ich ähm, Zum einen ist es halt eben äh, so, dass halt eben dort ähm, nur Piraten mitmachen dürfen. Also es findet dort keinerlei Bürgerbeteiligung statt. Ähm es wird halt eben dort ausgeschlossen und halt eben es gibt dort einen Kreis, der halt eben auch bestimmt, ob jemand Mitglied werden kann oder nicht, was halt eben auch so einen Ausschluss halt eben darstellt. Und wir beraten stehen halt eben dafür, dass halt eben auch Bürger beteiligt werden sollen und das muss halt eben auch dann in solchen Flügeln halt eben auch geschehen. Eine rote Frage manifestiert sich hier. Sollte Deutschland sich für Schutzzölle auf Waren einsetzen, die aus Ländern mit problematischer Menschenrechtssituation importiert werden, womöglich sogar aus Ländern mit ausbeuterischen Produktionsmethoden? Eine schwierige Frage. Ähm, einerseits ist es halt eben so, dass insgesamt äh, alles, was halt eben mit äh, Zöllen äh, bis hin halt eben... Äh, ach, zufällig ist nicht ein, aber äh, halt eben auch dazu führt, äh, dass es im Endeffekt halt eben den Menschen äh, in den Ländern dann möglicherweise schlechter gehen könnte, wenn eben ähm, äh, dort halt eben die Arbeit nicht mehr verrichtet werden kann. Ähm, es würde halt eben auch bedeuten, äh, dass wir halt eben so geliebte Sachen äh, wie iPhones äh, und so weiter äh, halt eben nur noch sehr viel teurer einkaufen könnten. Was im Prinzip aber halt eben eigentlich nicht unbedingt problematisch war. Also so auf die Schnelle würde ich sagen, ähm, dass Schutzzölle halt eben in den Fällen durchaus äh, angebracht sind. Okay. Ja, du hast das Thema Inklusion ja auf deine Fahnen geschrieben. Und sieht es ja so aus, dass der Bund 2009 die Karte unterzeichnet hat. Und jetzt so langsam, wir haben immerhin schon 2013, das Thema vom Bund zu den Ländern, von dort aus zu den Kommunen tropft und von dort aus kommt es jetzt wie ein Bumerang wieder zurück, denn man beruft sich aufs Konnexitätsprinzip und sagt, hey Leute, ihr habt die, die Musik bestellt, ihr müsst sie eigentlich auch bezahlen. Wie siehst du das? Wie soll das aufgelöst werden? Also zum einen ähm, stellt man sich halt eben so momentan erstmal halt eben nur vor, äh, dass, es, äh, dass Inklusion halt eben nur kostet. Ähm, viel wichtiger ist es halt eben aber, äh, dass halt eben Inklusion auch Kosten spart. Ähm, wenn wir es halt eben schaffen, dass Menschen mit Behinderungen halt eben ganz normale Tätigkeiten äh, auch ausführen können, Das heißt also, dass halt eben Arbeitgeber sich halt eben auch bereit erklären, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen zu schaffen. Es ist so, dass wir halt eben an Sozialkosten halt eben entsprechend sparen und halt eben auch Steuereinnahmen durch diese Tätigkeit erzielen und halt eben auch insgesamt die Wirtschaft angekurbelt wird, weil halt eben auch mehr Leute da sind, die halt eben dann auch konsumieren können jetzt speziell aufs Konnexitätsprinzip halt eben ähm, ist, muss man halt eben bei der Verteilung dann halt eben auch der äh, Steuermehreinnahmen, die halt eben da zu erwarten sind, äh, und der äh, Einsparung halt eben bei Sozialausgaben äh, natürlich halt eben auch eine entsprechende Gerechtigkeit schaffen. Dann haben wir die Frage aus dem Chat äh, von Britta. Äh, wie möchtest du bei konkreten Fragestellungen zu einem Ergebnis kommen? Stichwort Basiseinbindung, ich gehe davon aus, das soll bedeuten, dass wenn du, wenn die Fraktion jetzt irgendwie ein Ding hat, möchte wissen, äh, was meint denn eigentlich die Basis dazu? Möchte das wissen? Und wenn ja, wie bindet sie die Basis dann ein? Konkret kann ich das heute noch nicht sagen, denn es gibt halt eben leider noch kein äh, Tool, was halt eben hundertprozentig dafür geeignet ist. Und ich sehe halt eben auch äh, dort nicht nur halt eben die Basiseinbindung, sondern halt eben auch die Einbindung der Bürger äh, halt eben als unsere Aufgabe an. Es gibt halt eben Tools, die so ein bisschen in die Richtung gehen, äh, wie zum Beispiel halt eben Metocracy äh, oder Wiki Arguments. Ähm, wo man halt eben äh, auch eine Meinungsfindung äh, halt eben äh, drin abbilden kann. Ähm, Liquid Feedback äh, selbst ist halt eben äh, nicht so äh, gut dafür geeignet. Allerdings muss man auch äh, dazu sehen, es sind dann halt eben nur Onliner, die dort mit eingebunden werden und äh, wir müssen uns auf jeden Fall auch was einfallen lassen, wie wir die Offliner mit einbinden. Mit welchen NGOs stehst du in Kontakt, die in deinem Themenbereich aktiv sind? Aktuell stehe ich mit keinen NGOs in Kontakt. Oh Moment, jetzt muss ich gerade, äh, Ebi stellt diese Frage. Ja, du hast eine Frage beantwortet und zwar, kannst du deinen Namen tanzen und bin ja, wo hast du das erlernt? Da kommst du natürlich auf die Waldorfschule zu sprechen. Sagst, dass du dort viele gute Lösungsansätze siehst, um unser Bildungssystem zu verbessern. Was wären das, das denn für welche? Also aktuell ist es so, dass halt eben das Schulsystem so aufgebaut ist, um äh, produktive Arbeiter sozusagen zu erschaffen, ähm, also, also zugespitzt ausgedrückt. Ähm, die Selbstständigkeit, äh, das habe ich halt eben auch bei vielen meiner Arbeitnehmer äh, ge äh, gespürt, äh, ist halt eben sehr wenig ausgeprägt äh, und das sind halt eben Sachen, äh, wo halt eben Waldorfschulen halt eben auch äh, Wert drauf legen Ähm, allerdings ähm, halt eben was äh, so die äh, grundsätzliche äh, äh, Theorie, die halt eben äh, insgesamt dahinter steht, äh, die befürworte ich halt eben jetzt äh, nicht so, dass man das jetzt halt eben auch ins normale Schulsystem übertragen sollte. Aber es sind halt eben gerade was halt eben die Förderung von Selbstständigkeit äh, oder auch Gruppenzusammenarbeit, äh, äh, Kooperation halt eben angeht, sehr gute Ansätze, halt eben auch in Wall auf Schulen zu finden. Vaku hakt nach. Ja, wegen des anonymen Bewerbungsverfahren. Ähm, würdest du auch deine persönlichen Referenten ähm, so aussuchen? Ja, das hatte ich halt eben schon im äh, Kandidatenportal beantwortet. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen sehe ich halt eben auch, auch äh, eine Problematik, äh, äh, bekannte Leute halt eben oder Freunde sogar äh, halt eben einzustellen. Äh, das hatte ich halt eben äh, im Laufe als Unternehmer halt eben auch schon. Äh, das ist nicht unbedingt vorteilhaft, äh, denn äh, man hat, geht dann halt eben mit zu wenig Nachdruck äh, nach, äh, lässt... Äh, den Leuten, mit denen man befreundet ist, halt eben auch Dinge gewähren, die man anderen Leuten nicht gewähren ließe und sowas alles. Deswegen würde ich halt eben auch dort bevorzugen, halt eben Leute einzustellen, die ich halt eben noch nicht kenne. Eine Frage, du sagst, dass du dich mit gewerblichen Schutzrechten auskennst. Haben wir denn zurzeit Softwarepatente und wenn ja, wo und wie? Ähm, halb, halb. Äh, es sind zwar halt eben äh, keine reinen Software-Patente halt eben anmeldbar. Ähm, als berühmtestes äh, könnte man jetzt halt eben mal den Amazon One-Click, äh, das Amazon One-Click-Patent äh, nennen, äh, was halt eben aber effektiv, gerade weil Software ja halt eben auch international im Normalfall eingesetzt und vertrieben wird, gerade was webbasierte äh, Anwendungen angeht, halt eben doch zu Einschränkungen führt, also nicht nur das One-Click-Patent natürlich, sondern halt eben ganz viele Patente von IBM, Microsoft und so weiter, die halt eben zu Einschränkungen, insbesondere halt eben auch, was offene Software angeht, führen, gegen die ich mich halt eben dann auch entsprechend stark machen möchte. Ich meine jetzt nicht gegen offene Software, sondern gegen Patente, die halt eben offene Software einschränken. Ich habe etwas Zweifel, ob wir die nächste Frage beantworten sollten. Wenn keiner eine hat, dann in Gottes Namen, aber ich lese die nicht vor. Sag was, da Rukom. Stefan? Ich lese die Frage gerade. Achso, okay, sorry. Schwierige Frage. Ähm, also ähm, insgesamt ähm, halte ich es halt eben gerade auch halt eben ähm was halt eben wirklich äh, Partner angeht äh, einzustellen, sei es direkt oder quer äh, äh, für äh, ziemlich problematisch so, das war das vielen Dank ähm Wären die Anwesenden sehr böse, mal irgendwie drei Minuten Pause zu machen, aus technischen Gründen? Ich hätte eine kurze Frage. Du hast doch gesagt, jeder solle seinen Namen dahinter schreiben. Die rote Schrift schreibt nie ihren Namen dahinter. Ich, ich frage mich schon die ganze Zeit, wer das ist, warum er, warum er nicht seinen Kürzel dahinter setzt, wenn er Fragen stellt. Und ich möchte doch bitten, dass er auch seinen Namen nennt. Warum den Datenschutz äh, bitte? Den Mammelnamen, den kann er ruhig hinter die Frage stellen. Wenn er schon eine Frage stellt, Kandidaten zu grillen, kann er auch so fair sein, seinen Namen dahinter zu setzen, sein Mumble-Kürzel. Ulrike, jeder ist eingeladen, das zu tun, äh, aber was sollen wir tun? Klarnamenspflicht machen wir jetzt nicht wirklich. Aber trotzdem ist natürlich jeder herzlich eingeladen, es zu tun. Und ich würde mich freuen, wenn gerade auch die kritischen Fragen gezeichnet würden und auch selber gestellt würden. Aber er muss es halt nicht. Aber drei Minuten Pause ist okay. Wir du mal. Alles klar, dann machen wir weiter um 22.17 Uhr. Ah, oh, super. Aufnahmen müssen nicht gestoppt werden. Britta, die sollen alle Pipi machen. So, ich bin wieder da, fühle mich jetzt sehr erleichtert. Und äh, wir hätten jetzt noch die Sabine, den Hans... Und dann ist ja heute ein Platz frei geworden und da hat sich der Leibowitz äh, beworben über Twitter um diesen Platz. Und ich habe ihm den gerne gegeben. Das heißt, wir werden heute zehn Kandidaten haben. Es sei denn, jemand beschwert sich jetzt über ungerechtfertigte Zuteilung eines Sprechplatzes. Nein, keine Beschwerde, aber Leibowitz, kannst du mir bitte dein Benutzerprofil chatten, dann trage ich das in der Wiki-Seite noch ein. Das wäre lieb. Sabine, bist du da? Ja, bin ich. Dann drei Minuten für dich. Ich heiße Sabine Martini aka Sami. Ich habe 40 Jahre Ehe offen, nicht buckel. Ich habe zwei Kinder und vier Dreiviertel Enkelkinder. Ich bin 68. Im Dezember geworden. Ich arbeite mit in den Arbeitskreisen Bildungspolitik, Kultur und Medien und Forschungspolitik, was äh, nicht ein Wissensarbeitskreis ist, sondern eine etwas andere Art ist der Arbeitskreis, äh, die AG Events. Da bin ich hingegangen, weil ich Erfahrungen gemacht habe mit mir selbst und anderen bei der Organisation der Flauschkont, die ich nie wieder machen werde, weil ich die Erfahrung gemacht habe und weil ich in der AG Events mit dafür sorgen kann, dass andere die nicht auch noch machen müssen. Ich bin freie Malerin, bin Seiteneinsteigerin am Gymnasium Paderborn Schloss Neuhaus, unterrichte da Kunst im vierten Jahr, nein, im dreieinhalbsten Jahr, Und fragt einfach. Jo, dann fangen wir nochmal an, Sabine, mit der ersten Frage vom Tobias. Was für Ausschüsse wären denn die deinen? Wenn ich sie denn bekommen könnte, wären das Kultur und Medien, Bildung, Forschung, Technologie, Folgenabschätzung und unter Umständen noch Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Da warte ich schon nur fragen, was da letzte Woche verhandelt wurde. Äh, Saku. Ja, for mal die Mali Frage ein bisschen auf. Wie siehst du denn den Militäreinsatz in Mali? Siehst du den also richtig an, soweit es die europäische Beteiligung betrifft? Oder würdest du diesen Krieg eher als Regionalkonflikt betrachten, von dem man die Finger lassen sollte? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich nicht weiß, welche Interessen wirklich dahinter stehen, dass die Franzosen sich da in der Form engagieren. Und sie wollen von uns äh, ja logistische Hilfe. Und äh, wenn die logistische Hilfe darin bestünde, äh, Medizin, Medikamente hinzubringen, wenn es da eine Notlage gäbe, dann äh, wären wir mit Sicherheit äh, aufgerufen, das zu tun, genauso wie bei Nahrungsmitteln. Aber äh, ich sehe diesen Einsatz sehr kritisch und ich möchte eigentlich nicht, dass wir uns da beteiligen. Ach, der möchte von dir wissen, was möchtest du in den Ausschüssen erreichen? Kultur und Medien spricht eigentlich für sich selbst. Ich sehe nicht ein, dass äh, nach dem gießkännchen äh, über die Kulturschaffenden äh, verteilt wird, Und dann auch zum großen Teil nach Erwägungen, die für den Kleinstverdiener äh, auch nicht sind. Wir fördern ja in erster Linie äh, große Opernhäuser und äh, alle möglichen Großprojekte, die auch was hermachen. Aber für mich geht immer dabei verloren, die, äh, das, was man äh, in New York als Off-Broadway kennt und was wir in Berlin auch hatten, Eine ja, sogenannte Subkultur, die ist aber für mich eine sehr lebendige und lebensnahe Kultur. Da wird sehr viel äh, experimentiert, sehr viel Gutes und Neues gemacht und äh, die existieren häufig am äh, Minimum oder mit einem Minimum. Kultur muss da gefördert werden, wo sie auch im Kleineren gemacht wird und sollte dann auch für alle bezahlbar und teilnehmbar sein. In der Bildungspolitik kriege ich sehr häufig gesagt, ja, das ist doch Ländersache. Ja, das ist so ein Problem. Ich kann den Föderalismus nicht abschaffen. Und die Verwaltung sollte mit Sicherheit auch bei den Ländern bleiben. Aber wir brauchen eine gemeinsame Linie in der Bildungspolitik, sodass zum Beispiel Eltern, die in mit ihren Kindern in Berlin leben, aber nach Bayern umziehen wollen oder nach Baden-Württemberg oder Thüringen, wohin auch immer, nicht diese erheblichen Probleme haben mit äh, doch sehr unterschiedlichen Anforderungen und unterschiedlichen Systemen und unterschiedlichen Schulen. Ich denke, das muss geändert werden und wir sollten dahingehen, dass wir eine überall sehr ähnliche oder gleiche Schullaufbahn haben, die chancengleich ist. Die äh, schwellenarm ist oder schwellenlos und die für jeden, für jeden Schüler auch so gestaltet ist, dass man vermitteln kann, dass Lernen wieder Spaß macht. Und das ist etwas, was fehlt, denn das, was wir von oben in die Schüler reinfropfen, in den starren Stundenplänen und in starren Klassenverbänden, sieht man, wie wir die Erfahrung auch gemacht haben, kommt nicht so richtig gut. Pirat. Du bist ja einer der, eine der ältesten Kandidaten, die auf der Liste stehen. Welche Ideen hast du, Wähler zu erreichen, die in deinem Alter oder älter sind, da die bisher die Piraten kaum gewählt haben, der Anteil bei den sogenannten Rentnern lag bei unter 2% in NRW bei der Wahl? Ja, das, äh, die Frage hat äh, zwei Aspekte für mich. Ich defini definiere mich nicht äh, übers Alter, weil ich denke, äh, alt ist man im, im Kopf oder im Herzen. Aber ich habe die Erfahrung im letzten Wahlkampf gemacht in Paderborn. Da war ich direkt Kandidatin und habe mit Jungen genauso wie mit Alten gesprochen. Ich habe äh, meine Visitenkarte verteilt an den Ständen die ich extra für den Zweck auch habe machen lassen. Und ich bin häufig angerufen worden von älteren Menschen. Und aufgrund dieser Anrufe habe ich dann auch einige Hausbesuche gemacht, weil sich das ergab, weil die auch nicht so flexibel waren. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mit denen sehr gut reden kann. Ich verstehe ihre Probleme auch. Nicht, weil ich sie selbst hätte, aber weil ich das so gut nachvollziehen kann. Ja, nein Frage. Öffentlich-rechtliche Anstalten. Kann ich da eine ganz kurze Erklärung zu haben? Ja, äh, nö, steht einfach so in Zeile 168. Äh, die Gebühren? Öffentlich-rechtliche Anstalten abschaffen oder behalten, scheint die Frage zu sein. Also es geht natürlich dann irgendwie um äh, Rundfunk, ne? Ja, das ist mir schon klar. Äh, ich wollte nur wissen, in welchem Kontext. Äh, Ich denke, wir sollten sie behalten, denn die äh, Privatsender, äh, was, das Programm bei den Öffentlich-Rechtlichen ist schon nicht mehr gut. Und äh, was bei den Privatsendern läuft, ist stellenweise abartig und man wird zugemüllt mit Werbung. Und nicht jeder hat ein, hat ein Gerät, wo er auf Timeshift stellen kann und dann einfach Werbung über, äh, weiterlaufen lässt und überspringt. Äh, wenn, wenn man halbwegs eine Qualitätssicherung haben will, dann sollten wir die Öffentlich-Rechtlichen schon beibehalten. Nimmst du kurz Stellung zu Forschungsprojekten wie INDEC, EasyPass, ADAB und anderen deutschen Projekten? Ich bin da sehr kritisch und im Moment auch noch nicht gut genug informiert. Wir beschäftigen uns im Moment in der Forschungspolitik äh, mit äh, anderen Sachen. Ich müsste mich da wirklich noch klug machen und will jetzt keine dummen Antworten geben. Und eine Zivilklausel für Universitäten, Open Access für Ergebnisse des Fraunhofer. Ähm, schreibt doch, wenn ihr sie nicht selber vorstellen wollt, irgendwie so Fragen hin, wo man auch echt erkennen kann, was gemeint ist. Das ist ziemlich schwierig zu verstehen. Vielleicht versuchst du es trotzdem, Sabine. Kannst du die Frage bitte wiederholen? Zivilklausel für Universitäten. Soll eine Zivilklausel für Universitäten eingeführt werden? Jetzt habe ich verstanden. Und äh, Open Access für Ergebnisse des Fraunhofer-Instituts? Open Access für Insti Ergebnisse des fraunhofer institutes finde ich gut. Äh, eine Zivilklausel finde ich angebracht. Was ist eine Zivilklausel? Für eine militärische Forschung. Danke, das hätte ich äh, gekonnt. Harald, das ist lieb von dir. Äh, ja, genau das. Gut, dann die nächste Frage von Saku. Ja, ich bin ja so ein bekennender Mumblehopper, der von einem Raum zum nächsten springt und hat mal guckt, was da passiert. Ich habe einen Abend miterlebt, den ich bis heute nicht so ganz verstanden habe und da stand so ziemlich im Zentrum. Und zwar ging es irgendwie um Kulturpolitik, um AKs etc. pp. Und es gab an dem Abend ziemlichen Zoff um die Rolle deines Mannes, um irgendwelche Ausnutzung von irgendwelchen Privilegien. Und jedenfalls gab ein Wort das andere. Und äh, da habe ich mir die Frage gestellt, gerade auch in Bezug auf deine Kandidatur. Bedeutet das, dass du Shitstorm-Potenzial hinter dir trägst? Äh, ist das was, was dir wir also nachjagen wird? Ich glaube nicht. Holgi hatte mir im Portal zwei Fragen gestellt, die habe ich, glaube ich, ganz sauber beantwortet. Und wenn es Shitstorm gäbe, dürften die sich ja eigentlich nur auf mich beziehen, denn wir haben noch keine Sippenhaft. Ansonsten habe ich diese Fragen im Portal sehr klar und sauber beantwortet. Und ich glaube auch, dass mein Mann kein Shitstorm-Potenzial hinter sich herzieht. Es ist eine Frage, wie sauber man sich informiert. Aufgrund irgendwelcher Vermutungen und Schiedsstürme gegen die Gesundheitskarte kann man eine ganze Menge konstruieren. Es wäre aber immer gut, mit den Betreffenden zu reden und sich sauber zu informieren und aufgrund von Tatsachen zu urteilen. Na cool. Ja, Sami, also ähm, wenn du in den Bundestag einziehen solltest, wirst du auch angestellt, Mitarbeiter haben. Wie würdest du deinen Führungsstil bezeichnen oder beschreiben? freundschaftlich und auf äh, Basis eines guten Teams. Ich bin ja nicht Vorgesetzte, sondern ich brauche da Mitarbeiter, äh, mit denen ich gemeinsam bespreche, was wichtig ist, was fehlt, was nötig ist. Und ich denke, auf so einer Basis kann man gut miteinander arbeiten. Und Pilzbier hat eine Frage, die hat sich damit äh, offensichtlich schon erledigt, oder? Was war parteiintern für dich persönlich, deine stressigste Situation oder Streitsituation? Und wie bist du damit umgegangen? Es gab, wie gesagt, bei der Flauschkon Orga äh, einen Punkt, wo ich sehr überlegt habe, ob ich mich ausklinke oder ob ich weitermache. Und äh, wir waren so weit in der Planung und ich hatte tatsächlich, weil er auch Pirat ist, oder war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht genau, hatte gegen René keinerlei Vorbehalte, außer dass er sehr jung und sehr forsch ist. Und äh, dann gab es, äh, da konnte ich aber nichts belegen. Ich bin auch nicht so unbedingt, gebe ich zu, der Typ, der sagt, jetzt zeigt doch endlich die Verträge her, wenn er sagt, die liegen im Lastwagen, die bringe ich morgen mit. Und am nächsten Tag hat er dann Es kam ziemlich blöde, das verletzte Knie und es gab immer wieder neue Ausreden. Und wir sind, glaube ich, alle haben das äh, irgendwie vor uns hergeschoben. Und äh, der andere Punkt war, dass ich mit manchen Sachen nicht einverstanden war, dass was über ein geschlossenes Forward, äh, mailing mailingliste und ein Pad lief. Und äh, ich bin nicht unbedingt streitsüchtig. Ich habe gedacht, wir kriegen das friedlich hin. Und habe dann als allerletztes auf der Flauschkon auch noch versucht, äh, bei der letzten... Rede einer Dame äh, noch übleres zu verhindern ist mir glaube ich auch gelungen und wo ich dann plötzlich Lücken sah da haben wir dann äh, habe ich dann diese Spendenaktion gemacht das ging auch einigermaßen also ich habe versucht mein Bestes zu tun um äh, es nicht eskalieren zu lassen sagen wir mal so und das andere war eine Situation aber die war hier ganz intern eigentlich in der Paderborner Kommunalpolitik, da ist ein Typ aufgetaucht, der machte sehr viel Stress, zweifelte alles an, sagte, wir hätten keine Satzung, wobei ich nicht, mir nicht klar ist, wieso man für eine AK Kulturpolitik eine Satzung und einen Vorsitzenden und sowas braucht. Und ja, das war stellenweise ein bisschen problematisch, aber ich habe dann insofern eingelenkt, Der Koordinator, der bis dahin äh, das Ganze koordiniert hatte, ist aus privaten Gründen äh, von seinem Job zurückgetreten. Und äh, die anderen waren der Meinung, ich sollte das machen. Und dann haben wir gewählt. Und dann bin ich gewählt worden mit dieser Gegenstimme. Und ich hatte irgendwie ein ungutes Gefühl dabei und habe dann gesagt, also ich müsste das nicht, äh, wenn wir jemanden hätten, auf den wir uns alle einigen könnten, wäre mir das sehr viel lieber. Und das haben wir dann gefunden und gemacht. Damit war die Situation auch beendet. Ansonsten bin ich eine von drei Ombudspiraten in OWL und da hatte ich jetzt bisher äh, mit bei zwei Gelegenheiten, aber aus demselben Grund einen Einsatz. Und da haben wir etwas nicht verhindern können, weil eine der beiden Parteien nicht bereit war, überhaupt mit jemandem zu reden. Mit Shitstorm, denke ich mal, sehr häufig entstehen sie aufgrund von Gerüchten oder Behauptungen oder unnötigen Aufregungen. Ich glaube, ich kann mich da ganz gut raushalten. Was planst du denn so für den Wahlkampf? Äh, Im Wahlkampf plane ich äh, das, was ich schon äh, im, im November angefangen habe zu planen und auch in kleineren Absprachen schon mal so äh, Viertel gefestigt habe. Eine, einen Informationsabend, auch ruhig eine, eine Diskussion oder Podiumsdiskussion mit Frau Professor Dr. Thurn von der Laborschule Bielefeld, die die seit vielen Jahren leitet. Ich würde gerne Moni Pieper und Birgit Rytlewski dazu haben, die auch für Bildungspolitik im Landtag zuständig sind, unter anderem. Ich würde einladen, Schüler, Lehrer, Eltern und Rektoren und überhaupt Interessierte, um über die Möglichkeiten zu informieren, wie man heute schon im Rahmen des derzeitigen NRW-Schulgesetzes äh, Schule so verändern kann, dass es also weder äh, immense Kosten äh, äh, verursacht, noch äh, große weitere Aktionen. Es geht sehr viel, wenn Lehrer sich bereit erklären, flexibler äh, und anders Unterricht zu machen. Das ist das, was ich vorhabe und was ich dann auch durchziehen will. Ich bräuchte dann, und ich habe einen Teil schon geschrieben, ich bin im Moment etwas langsam, äh, einen Teil schon geschrieben für einen Bildungsflyer und wir bräuchten dringend Battlecards. Und ja, da ansonsten das, das übliche, wenn ich äh, am Freitag gewählt werden sollte zur Direktkandidatin, äh, dann äh, mache ich das, was ich im letzten Jahr auch gemacht habe die nötigen Interviews und das ist glaube ich gut gegangen die nötige die die äh, Fragen bei Abgeordnetenwatch beantworten an Ständen stehen mit den Leuten sprechen ja so dann zum Schluss die Frage nach der ständigen Mitgliederversammlung äh, Pinguin ja, im Prinzip äh, so wie da formuliert. Wir versuchen ja in verschiedenen Kreisen eine ständige Mitgliederversammlung aufzubauen und die regelmäßige Beteiligung der Basis auch äh, flächendeckend einzuführen. Wie würdest du sowas äh, a. unterstützen und b. falls du es unterstützt, wie würdest du es in den Bundestag reintragen? Ich würde es unterstützen, weil ich das für einen sehr guten Ansatz halte in den Bundestag reintragen. Ja, erstmal äh, müssten wir sehen, dass wir von der Fraktion aus äh, sowas mit der Basis machen, sodass wir eine bei weitem bessere äh, und schnellere Vernetzung vor allen Dingen haben. Aber äh, wie ich das im Bund, in den Bundestag reinbringen sollte, das ist mir nicht ganz klar. Das sollten da vielleicht dann doch besser die machen, äh, die in den entsprechenden Ausschüssen äh, sitzen und sich damit besser auskennen. So, danke Sabine. Danke auch. Und der Hans Emanuel kriegt jetzt die nächsten drei Minuten. Hans Emanuel, bist du da? Jetzt bin ich technisch da. Dann hau rein. Ja, also ich möchte gerne viel Zeit für Fragen lassen. Ähm, eine ganze Reihe kennen mich. Ich bin 54 Jahre alt, ausgebildeter evangelischer Pfarrer und als solcher war ich auch tätig, viele Jahre lang, bin im Augenblick tätig als freiberuflicher psychologischer Berater und äh, teilweise als Vertretungslehrer, das ist eine spannende Sache, da hätte meine Vorredner noch um was zu sagen können. Bin ein passionierter Online-Rollenspieler, ich rauche Pfeife, dampfe seit neuem eine ganz spannende Sache und äh, ja, esse und lese gerne und genieße gerne das Leben. Ich komme aus Lippe, das ist der dritte Teil nordrhein westfalen Viele Rheinländer und Westfalen wissen da nicht viel von. Und äh, mein Schwerpunkt in der Politik ist eigentlich, seit ich politisch tätig bin, was sehr lange ist, äh, Innenpolitik, Bürgerrechte, Menschenrechte und äh, das ist etwas, wo ich gerne mich im Bundestag für einsetzen möchte. Ja, kommt dazu das Thema. Ich das jetzt ganz vergesse. Trennung Kirche-Staat. Ich habe dazu einiges geschrieben, auch in der Bundesjustiz AG eingebracht. Und äh, ja, glaube, dass ich da kompetent bin. Das ist ein Thema, wo nicht nur Feeling hilft, sondern auch Sachkenntnis. Und äh, das ist etwas, was ich gerne im Bundestag etwas mehr auf den Punkt bringen würde. Fragt mal. Genau, Tobias. Äh, ja, was sind deine Ausschüsse, die du gerne haben möchtest? Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich den Innenausschuss nehmen. Das ergab sich, glaube ich, schon aus dem, was ich eben gesagt habe. Äh, ebenso spannend und eine Herausforderung von den Themen fände ich auch. Ausschuss für Menschenrechte, humanitäre Hilfe, eventuell Recht und Petitionen. Aber da muss man dann auch gucken, wie... Ähm, wie der sich in der Fraktion gestaltet. Ganz im Rande wäre auch der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung etwas, was ich glaube zu können, weil ich sehr lange politische Erfahrung auch, was Organisationsarbeit angeht, habe. Ja, cool. ähm, ja ähm, du hast dich relativ spät ins Kandidatenportal eingetragen. Warum? Weil ich eine ganze Zeit lang überlegt habe, ob ich das wirklich mache oder nicht. Und eingetragen habe ich mich dann, als ich sicher war, dass es richtig und gut ist zu so kandidieren. Gab es einen bestimmten Auslöser dafür? Warum das zu der Zeit der Fall war jetzt so ein Auslöser? Nö, ich hatte einfach etwas mehr Zeit nachzudenken, mich damit zu beschäftigen, was ich kurz vorher nicht hatte. Manchmal muss man eine Sache auch mal etwas länger überlegen und da bestand ja jetzt auch keine große Eile. Also ist sicher einer der Hinteren auf dem... In der Reihenfolge da, aber genau, nicht der Letzte. Pilz hat die Frage, was war parteiintern für dich persönlich die stressigste Situation, Streitsituation und wie bist du damit umgegangen? Das ist schwierig zu sagen. Äh, eigentlich müsste ich sagen, die läuft gerade. Das betrifft den Ärger, den wir bei uns in der Stadt haben. Die Ost Westfalen lipper wissen da mehr zu, äh, mit einem Ratsmitglied, was in die Piratenpartei eingetreten war und sich jetzt mit einem Rechtsradikalen äh, zu einer Fraktion zusammenschließen will. Das war schon ziemlich äh, stressig, ist es immer noch, weil dieser Mensch äh, das sehr ins Persönliche zieht und über alle möglichen Kommunikationskanäle da persönlich angreift. Äh, nein, äh, Dave K., das, die letzte AV war unangenehm für mich, aber jetzt nicht so stressig, wie das, was jetzt da gerade abläuft. Okay, Tobias. Ja, äh, nochmal eine Nachfrage. Du hast gesagt, äh, du bist psychologischer Berater. Ich wollte da die Nachfrage an dich richten, aufgrund welcher Ausbildung. Psychologischer Berater ist äh, kein geschützter Beruf, Ich habe Psychologie studiert. Ich habe äh, sehr viele Jahre als Pfarrer gearbeitet und entsprechend auch Ausbildung in Gesprächsführung und äh, Seelsorgeausbildung, die man als Pfarrer nun auch hat und haben muss. Nachfrage, Tobias? Äh, ja, höchstens, äh, ob du... Äh, nee, machen mal weiter, ich formuliere später. Okay, Radbert. Ja, weil du ja gerade den Menschenrechtsausschuss angesprochen hast. Welche Möglichkeiten siehst du, eine Bundesregierung äh, nach der Wahl dann dazu zu bringen, ähm, sich stärker für die Menschenrechte wenigstens in Nationen einzusetzen, die wichtige Handelspartner für Deutschland sind? Ähm, also momentan bleibt es da ja immer bei Lippenbekenntnissen. Ähm, in weiten Teilen wird es das auch sein. Ich würde immer mal gerne zurückfragen, welche Aussichten haben wir, die Politik Chinas zu beeinflussen. Da bin ich in weiten Teilen skeptisch. Ich finde es richtig, hier auch auf der Ebene des Demonstrativen zu arbeiten. Also Beispiel China ist ein ganz gutes Beispiel. Die sind ja sehr empfänglich, äh, im Guten wie im Schlechten, bei äh, auch symbolischen Handlungen. Ich erinnere an Dinge wie den Dalai Lama zu Gesprächen empfangen und Ähnliches mit oppositionellen Reden, äh, bestimmte Preisverleihungen, die es auch in Deutschland gibt etc. Ähm, ob, wir, ob und wie weit vor allem wir Handelspolitik äh, einsetzen können für Menschenrechtsfragen, da bin ich sehr skeptisch, weil wir als äh, Deutschland auch äh, handelspolitisch nicht besonders äh, eigenständig mehr handeln können aufgrund der Einbindung in die EU. Also ich sehe andere Elemente als gerade die Handelspolitik. Danke. Wie stehst du zum Bundeswehreinsatz in Mali? Im Augenblick halte ich das noch nicht für besonders tragfähig und sinnvoll, was da passiert. Ich erinnere nur an die äh, Lippenbekenntnisse der westafrikanischen Staatenorganisation, sich selber an diesem Einsatz zu beteiligen. Das ist bisher alles äh, reine äh, Verbalnoten und ein paar Dutzend Soldaten aus Nachbarländern, die sehr pro forma mitmachen. Es ist ein französischer Einsatz. Ähm, Diese Frage mit den Transals halte ich im Gegensatz zu anderen, die es ja schon zu geäußert haben, für eine Verlegenheitslösung, die da im Augenblick passiert. Ich will aber ganz deutlich sagen, ich gehöre nicht zu denen, die grundsätzlich der Meinung sind, es dürfe keine Einsätze der Bundeswehr im Ausland geben. Äh, ein wichtiges politisches Ereignis in meinem Mein politischen Werdegang war äh, die Kriege, die nach der Auflösung Jugoslawiens sich entwickelten, und äh, man könnte das näher ausführen bei Interesse. Ohne die Beteiligung der Bundeswehr an dem Einsatz in Bosnien-Herzegowina wäre das äh, Morden mit den vielen Massakern dort nicht zu stoppen gewesen. So Kira äh, fragt: Wie stehst du zur Homosexualität, insbesondere zur Homosexualität in der Kirche? Ich bin nicht schwul, wie soll ich dazu stehen? Das ist äh, jedermanns eigene, eigene Angelegenheit. Jeder Frau ist jedermanns, müsste man hier jetzt sagen die Menschen sind, wie sie sind. Also insofern ist mir die Frage nicht so ganz deutlich. Und ein Homosexueller ist, denke ich, genau wie ein Heterosexueller, das am wenigsten in der Kirche, sondern in seinem persönlichen Leben. Ich meine Leben. als Angestellter in der Kirche. Also wir hatten schon mal das Gespräch und da hätte ich doch gerne noch mal eine Antwort. Wie stehst du dazu, dass die Kirche zum Teil sagt, sie stellt keine Schulen ein? Das tut die evangelische Kirche meines Wissens nicht. Wir haben äh, schwule und lesbische Pfarrer und Pfarrerinnen, die auch mit ihren Lebenspartnern im Pfarrhäusern leben. Ähm, so sehr ich die äh, Politik der evangelischen Kirche als äh, Arbeitgeber kritisiere, ich habe das in meinem Blog sehr ausführlich getan, an dieser Stelle kann ich sie nicht kritisieren, für die katholische äh, gelten ganz andere Sachen, aber... Da braucht man gar nicht bei Homosexualität anfangen, sondern schon bei simplen Dingen, wo die katholische Kirche ins Privatleben ihrer Mitarbeiter reinredet. Also für mich ist es, ich bin immer wieder verdutzt, wenn ich die Frage gestellt kriege, ich bin sowohl gegen Hexenverbrennungen als auch gegen Diskriminierung von Schwulen und Lesben. Okay, also es gab mal eine Antwort, warum sollte Greenpeace Umweltverschmutzer einstellen? Und das wäre ein gutes Argument für die Kirche, auch keine Schwulen einzustellen. Und das hätte ich jetzt so gerne noch hinterfragt. Aber wenn du inzwischen deine Meinung geändert hast, wunderbar. Nein, die habe ich nicht geändert. Das ist falsch zitiert. Äh, natürlich muss ein Tendenzbetrieb niemanden einstellen. Und das gilt genauso auch für die Piratenpartei, der sich gegen diesen Tendenzbetrieb ausspricht. Das hat aber mit Schwulen und Lesben nichts zu tun. Lass okay, uns... Äh Die Frage ist beantwortet, eindeutig. Wir können gern nach der äh, Befragung von dem Hans... Ja, alles klar. Äh, super, äh, Sackö. Ich schon wieder. Ähm, jetzt hieß es gerade schon, du hättest dich relativ spät im Kandidatenportal äh, mit eingetragen. Ich sehe, du hast derzeit sechs Unterstützer, das ist nicht gerade viel. Äh, was mir dabei auffällt, ist, da steht der Korax drin, das alte Maul. Und der schreibt hier so schön: unterstützt Hans Immanuel Herbers, weil er steht pünktlich zu Kandidaturen wie, da, wie aus dem Nichts auftaucht. Hm. Bist du ein Kandidaturenhofer? Ich denke, da äh, müsstest du Korax fragen, warum er das geschrieben hat. Ähm, ich halte nicht besonders viel von diesen Unterstützer. Dingen und gehöre zu denen, die das lieber ins Kandidatenportal gar nicht eingetragen hätten. Ich bin kein Kandidaturenhopper und die darin enthaltene Unterstellung, Ich werde außerhalb von Kandidaturen nicht aktiv sein. Das ist absurd. Ich schlage mir dann vor, sich mal auf meiner Wiki-Benutzerseite mal anzusehen, was ich da unter Public Feedback aufgelistet habe, an welchen Stellen ich Dinge gemacht habe, ob jetzt zu Wahlzeiten oder nicht. Wir haben nur laufend Wahlen im Augenblick. Daniel. Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, in welchen Fällen wirst du die Irrationalität äh, eines Glaubenssystems, welchen, welchen du dich ja offensichtlich verbunden fühlst, über rationale und nachweisbar wissenschaftliche Überlegungen stellen oder anders gefragt, inwieweit beeinflusst dein Glauben, dein Leben, deine Entscheidungen, dein Handeln? Also ich habe noch keine politische äh, Meinungsäußerung und Position äh, religiös begründet. Ich sehe nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Ähm, Es gibt ethische Grundfragen, wo sich jeder die Frage stellen wird im Bundestag, äh, denn darüber reden wir ja jetzt, äh, auf welchen ethischen Grundlagen entscheide ich? Ich sage mal Dinge wie ähm, Sterbehilfe, wie Präimplantationsdiagnostik etc. Wenn die Frage wäre ja, wie du da entscheiden würdest. Äh ja, aufgrund meiner ethischen Grundsätze, ähm, Ich sage mal, ich kann das andeuten, etwa beim Thema Präimplantationsdiagnostik, weil das letzte ist, was ich erwähnt habe. Es ist, denke ich, klar, dass sich hier um eine Frage auch der Stellung von Behinderten in der Gesellschaft handelt. Und deswegen kommen auch aus Behindertenverbänden da sehr kritische Fragen zu einer Ausweitung der Präimplantationsdiagnostik ich will keine Gesellschaft, wo am Ende Eltern sich vorwerfen lassen müssen, wie sie nur ein behindertes Kind äh, haben zur Welt kommen lassen. Weil ich muss halt nur fragen, weil ich sehr, sehr, sehr äh, religions- und glaubenskritisch bin und einfach wissen möchte, inwiefern äh, ne, deine Entscheidung, dein, dein, äh, dein Leben davon beeinflusst wird, weil ich das halt für ein irrationales Überzeugungssystem halte, aber äh, wie gesagt, wenn du sagst, äh, du kannst mit äh, durchaus äh, überzeugen anderen Argumenten leben ist das auch okay aber ich muss das unbedingt abklären einfach für mich mir ist unklar was äh, der Glaube eines evangelischen Christen damit zu tun hat äh, wie er sich als äh, politisch aktiver Mensch in der Piratenpartei äh, betätigt Okay, lassen wir es nicht zum Zwiegespräch ausarten. Der faire Pirat möchte eine Frage stellen. Du hast eben schon was zu deinen Unterstützern gesagt, dass du das nicht für so wichtig hältst, aber trotz allem hast du eben bisher erst sehr wenig Unterstützer, obwohl du eben aus dem gut vernetzten OWL kommst, wo man auch durchaus gesagt hat, wir wollen hier mal auch als OWL einen Kandidaten möglichst durchbringen. Wenn das weiter so ist, dass du spürst, dass du eben wenig positiven Zuspruch bekommst, wirst du uns dann die sieben Minuten auf der Bühne schenken? Da muss ich mal gucken, wie sich das entwickelt bis zur Ausstellungsversammlung. Das kann ich im noch nicht absehen. Handelspolitik ist, glaube ich, kein Mammelname, also Frage zur Handelspolitik. Welche Ziele verfolgst du in der Handelspolitik in Bezug auf den Außenhandel und, die Bedeutung, und welche Bedeutung hat für dich das geistige Eigentum in der Außenhandelsbilanz? Also da gibt es äh, sicher jede Menge wirtschaftspolitisch kompetentere Leute, die sich zu Fragen von Außenhandel und Rolle von geistigem Eigentum in der Außenhandelsbilanz äußern können. Ähm, ich weiß, dass Deutschland äh, ein Land ist, was äh, stark nicht nur mit industriellen Produkten, sondern auch mit Know-how handelt. Ähm, aber was das jetzt in der Bedeutung einer Außenhandelsbilanz hat, da bin ich überfragt, äh, müsste ich mich erstmal mit beschäftigen. Britta fragt, wieso bist du kein Freund von Unterstützern im, per im Portal? Ja, es ist, denke ich, ein schwieriges Ding, welche Netzwerke wir im Vorfeld von der Kandidatur aktivieren wollen oder nicht. Wir haben das in Münster gesehen. Ich finde, das ist nicht ein besonders förderliches Ding, um herauszukriegen, ob jemand Unterstützung hat. Ich weiß, dass es eine ganze Reihe Leute gibt, die mich sehr ermutigt haben zu kandidieren, die sich da aber nicht eintragen aus diversen Gründen. Ähm, ist eine lange Diskussion. Äh, ich halte das am Ende nicht für sehr aussagereich. Aber wir werden sehen, wie sich das auf der AV-Pampa dann am Ende auswirkt. Ähm, darf ich noch mal eben was zu dem äh, Handelspolitik sagen? Ich habe mich nicht für einen Ausschuss für Handel interessiert, sondern für Menschenrechte. Gut, Varko, hast du eine Frage? Absolut, habe ich immer eine Alternativfrage zu deiner Quotenfrage. Ähm, ähm, ich lese hier, du bist ähm, Kandidat seit, äh, Quatsch, du bist Mitglied seit äh, September 2009. Du hast dich auch schon mal als Kandidat aufstellen lassen ähm, 2010. Ähm, hast du sonst noch irgendwie kandidiert für Amt oder Mandat in der Piratenpartei? Und wenn ja, äh, und wenn nein, warum nicht? Hm. Habe ich zweimal. Ich habe äh, kandidiert in Münster bei der Aufstellungsversammlung dieser Landesliste und äh, ich habe in Bingen äh, für den Bundesvorstand kandidiert. So, jetzt stellt Kira die Frage. Stell sie. Wie stehst du, wie stehst du zur Quote? Also gerade in Bezug auf die Piratenpartei äh, Da haben die Frauen wenig Außenwirkung. Wie würdest du es ändern? Würdest du eine Quote für eine gewisse Zeit akzeptieren können? Ich lehne Quoten ab, weil ich sie für diskriminierend und einen Widerspruch gegen unsere bisherigen Positionen halte, die die Gleichheit und Freiheit der Individuen stark betont. Ich halte eine Quotenregelung nicht für das richtige Instrument mit vorhandenen Unterrepräsentierungen, die wir tatsächlich um mehreren Punkten haben, umzugehen. Wie willst du sonst mehr Frauen in die Piratenpartei reinbekommen? Es sind nicht nur Frauen, die bei uns fehlen, auch Menschen verschiedenen Alters etc. Äh, ich glaube, wir müssen eine Kultur haben, in der wir einladender sind, weniger ruppig sind äh, und vielleicht, ich sage das mal so, wenn man jetzt bestimmte Dinge gelesen hat, äh, nicht nur aus Berlin, auch aus NRW, äh, etwas weniger Machokultur. So, Hans, danke dir. Und äh, jetzt hätten wir noch den Leibowitz, der mir bitte erstmal sagt, wie er heißt. Hallo zusammen, hört man mich? Yep. Sehr schön. Ähm, ich heiße Frank Matzi. Ähm, Moment, Moment, doch, so geht es. Ich bin 1973 in Iserlohn geboren wohne seit einigen Jahren in Hagen, ähm, bin in erster Ehe geschieden und lebe derzeit mit meiner Partnerin zusammen. <lacht> Vom Beruf bin ich examinierter Krankenpfleger, habe letztes Jahr die Weiterbildung zum Praxisable Praxisanleiter abgeschlossen ähm, und ich arbeite seit 2002 in einem der ältesten Suchtbehandlungszentren Deutschlands. Dort war ich erst im Bereich der Krisenintervention beim Konsum von sogenannten harten illegalen Drogen. In der Substitution habe ich auch gearbeitet und seit ein paar Jahren bin ich auf einer Station, die den qualifizierten Entzug von Alkohol und Medikamenten anbietet, auf Wunsch in Langzeittherapien vermittelt oder auch Menschen in betreute Wohnungsangebote Ähm, ja, auch weiter vermittelt und denen da eine weitere Perspektive verschafft. Piratisch gesehen bin ich seit Juni 2009 Pirat, ähm, habe 2011 den KV Hagen mitgegründet, bin da zurzeit einer der Ombudsleute. Ähm, Im April 2012 habe ich mit anderen Leutchen zusammen so eine ganz kleine Gruppe Christen in der Piratenpartei mitgegründet. Wir kümmern uns da so um, um, um Trennung Kirche-Staat und so ein bisschen die, die Vermittlung unserer Position zu dem Thema an Leute eben aus, aus diesem Bereich. Und bin da einer von mehreren offiziellen Sprechern und habe da auch mit ein paar Medien bisher Interviews geführt. Warum will ich in den Bundestag? Zum einen, weil ich es einfach ganz privat und persönlich als eine neue Herausforderung ansehe, weil das zwar einerseits bestimmt anstrengend wird, aber bestimmt auch sehr spannend, da so an der bundespolitischen Spitze mitzumischen und außerdem würde ich gerne meine Erfahrungen und Fachkenntnisse gerade in der Drogen- und Gesundheitspolitik nutzen, um da unsere piratigen Ideen so ein bisschen voranzubringen und ich schätze mal so, durch meine Arbeit auch als Praxisanleiter. Da lernt man auch so Mitarbeiterführung, Gespräche führen und diese Sachen. Das wird mir dabei bestimmt auch hilfreich sein. Jetzt habe ich es. Super, danke Frank. Wir beginnen wieder mit der Frage von Tobias. Welche Ausschüsse wären die deinen? Ich habe mir da erstmal die... Gesundheitsausschuss und ähm, ausgesucht, weil da eben ja, Gesundheitspolitik und Drogenpolitik als Fachthema erstmal mit dabei ist. Außerdem könnte ich mir auch noch gut ähm, den Ausschuss zur Europapolitik vorstellen. Ähm, falls dann, wenn wir dann in, im, im, Land, ach, im Landtag im Bundestag mit der Fraktion sitzen, noch was frei wäre, dann müsste halt, müsste man weiterschauen, was so irgendwie in die richtige Richtung passen könnte. So, jetzt haben wir drei Fragen, die sich um AG-Arbeit drehen, weil du ja gesagt hast, Drogen- und Gesundheitspolitik hast du einen guten Hintergrund. Äh, bist du schon mal in der AG Drogen aufgeschlagen oder in welchen anderen Arbeitskreisen hast du bisher maßgeblich mitgearbeitet und äh, was hast du dabei erarbeitet oder und dasselbe nochmal für den Gesundheitsbereich? Ich beobachte den die AG für Gesundheit und ähm, die Drogenpolitik eigentlich schon ziemlich lange konkret selbst mitgearbeitet, habe ich nicht, weil ich wollte mal, dann hat es dann wegen Spätschicht hier und da einspringen, irgendwie dann hast du da kein Zeit für ein Mumble und bevor ich dann irgendwas halb mache, ähm, habe ich es dann lieber sein gelassen und nur beobachten zugeguckt. Das gilt gleichermaßen für Drogenpolitik und Gesundheit, oder? Genau. Okay, damit hätten wir Die Fragen. Ähm, genau, jetzt stellt Kira die Quotenfrage. Ja, äh, für Frauen und falls du dagegen bist, wie möchtest du sonst mehr Frauen, die 50 Prozent, ein bisschen mehr sogar der Bevölkerung darstellen, bei den Piratenstärke einbinden? Also eine Frauenquote in der Piratenpartei würde ich ablehnen. Sowas mag ich nicht. Ähm, Ich halte es auch nicht, weil ich es eben auch nicht für eine wirklich sinnvolle Möglichkeit halte, qualifiziertes Personal an die Spitze und die richtigen Positionen zu bekommen. Natürlich muss man gucken, dass man mehr Frauen in die Partei kriegt, aber ich denke, der, der einfachste Weg ist einfach, noch mehr Leute insgesamt in die Partei zu bekommen denn aus irgendeinem Grund, warum weiß ich nicht, ist es anscheinend so, dass sich Frauen tatsächlich weniger für Politik und auch noch für Mitmachen interessieren. Moment, das haben die Grünen genauso. Und ähm, deswegen denke ich, einfach weiter gucken, dass wir überhaupt mehr Mitglieder bekommen ähm, Ich habe neulich immer mal mitgekriegt, es gab Frauenstammtische, halt wo keine Männer kommen sollten, damit die, die Damen sich untereinander unterhalten können. Sowas ist doch vielleicht eine gute Sache. Und ansonsten ähm, finde ich das ehrlich gesagt nicht so dramatisch mit unserem Frauenmangel. Also ich sehe jede Menge aktive Frauen ähm, auf Bundestagen und, und ähm, Landtagen und bei uns im KV und in anderen KVs. Also so schrecklich finde ich es nicht persönlich. So, jetzt machen wir kein Zwiegespräch da draus, sondern äh, Vaku kriegt jetzt ihre Ersatzfrage. Vako. Entschuldigung, Entschuldigung, äh, du hältst Frauenstammtische für eine gute Sache in der Piratenpartei, im Ernst? Ja, was spricht dagegen? Keine Diskussion. Er hat gesagt, er hat die Frage beantwortet. Tobias. Äh, ja, äh. Ich würde von dir gerne wissen, es ist, äh, glaube ich, eine kleine Fachfrage, äh, wie du zu den Sektorengrenzen im Gesundheitswesen stehst. So, ich habe den Knopf gar nicht gefunden. Ähm, ja, haben wir auch natürlich auf Station auch immer wieder Probleme mit. Ähm, ich denke, wenn man das auflösen könnte, also beziehungsweise Sektorengrenzen abschaffen würde, könnte das eine Verbesserung sein. Newman. nee, stopp. Da hat man schon Drogenpolitik. Äh, Britta fragt, äh, wie siehst du die Ausbildung in der Pflege? Würdest du daran etwas ändern wollen und wenn ja, was? Die Ausbildung in der Pflege in Deutschland ist sicherlich noch nicht optimal, aber auf einem ganz guten Weg, wo auch der, der Berufsverband für Pflegeberufe immer wieder ähm, neue Ideen einbringt. Verbesserungswürdig wäre es allemal. Also Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel das, Pflege, das Pflegegesetz für die Ausbildung ja, noch mal so geändert wird, dass wir soweit möglich landesweit einheitliche Ausbildungsvorgaben haben. Und zum anderen finde ich den Ansatz, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, den Bachelor zu machen. Eben durch eine vierjährige Ausbildung ähm, wunderbar und das sollte auch ja, nach Möglichkeit irgendwie einheitlich gestaltet werden, weil das momentan noch ein heilloses Durcheinander ist, welche Schule wie bietet an und welche nicht. Da ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, dass unsere Schüler da echt Probleme haben, da noch durchzublicken. Ich sehe die Farbe von Radbert für die nächste Frage. Was, ich, wo? mit dem Andi. Ähm, ja, der Andy Rode hat ja jetzt auch äh, seine Kandidatur erklärt. Der ist ausgewiesener Piratenexperte für Drogenpolitik und äh, hat auch äh, in der recht gut funktionierenden bundes -AG Drogenpolitik äh, ordentlich mitgemischt, äh, das äh, drogenpolitische Programm federführend äh, mitgestaltet. Äh, ich bräuchte jetzt äh, Argumente, warum ich stattdessen dich wählen sollte. Du brauchst ja nicht statt Essen wählen, sondern du kannst uns beide wählen. Ja, nee, kann ich ja nicht, weil äh, wir haben ja nicht nur Drogenpolitik, wir haben ja auch super viele andere Kernthemen und sonst irgendwas. Und ich will euch da beide nicht haben. Ich will auf jeden Fall einen Drogenpolitikexperten haben, aber wir müssen ja auch die anderen Felder besetzen. Nun, da würde ich sagen, dass ich mir gerade, was die Drogenpolitik angeht, äh, durch zehn Jahre Arbeit mit Konsumenten, Konsumentinnen, ähm, Ärzten und ähm, Organisationen doch auch eine Menge Erfahrung anbieten kann. Und ja, deswegen wärst du mich. Okay, 0plus1 fragt zum Thema Gesundheitspolitik. Äh, wie stehst du zu den, zu den aktuellen Aussagen von Barbara Steffens, äh, die Gesundheitsministerin von NRW, Zum Thema alternative Medizin, vielleicht kannst du auch mal sagen, was sie da so sagt. Ich habe das, diese Aussagen neulich im nachts in einem Stern bekommen, ähm, habe es dann getwittert und dann ging es auch rum. Ähm, ich meine, sie hätte gesagt, dass sie sich wünschen würde, dass alternative ähm, Methoden wie zum Beispiel Homöopathie mit in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen würden, damit mehr Menschen halt diese ganzen Angebote in Anspruch nehmen können. Ich würde dazu sagen, naja, wegen mir kann eine Krankenkasse das ruhig anbieten. Es ist ihr gutes Recht. Die entscheiden selber, was sie bezahlen oder was nicht. Ich möchte aber wissen, Also das muss transparent sein. Ich möchte, wenn ich die, die, mir die Leistungen der Kasse durchlese, sehen, aha, aha, aha, die bieten auch ähm, Klangschallentherapie und Homöopathie und was auch immer an. Ähm, dann habe ich ja persönlich immer noch die Möglichkeit, wenn ich das nicht möchte, mich für eine andere zu entscheiden. Okay, der faire Pirat, darf seine Frage selber stellen. Ja, äh, auch an dich die Frage, du hast ja den Stammtisch in Hagen gegründet, also bist durchaus äh, ja vielfach vernetzt, äh, hast aber bisher erst zehn Unterstützer. Äh, wenn du weiter so das Gefühl hast, dass du keinen großen Zuspruch bekommst, würdest du uns dann die sieben Minuten auf der Bühne schenken? Also es war nicht der Stammtisch, den habe ich nicht mitbegründet, es war der KV. Ähm, die Nein, also wenn sich denn wirklich ab, abzusehen wäre, irgendwie da ist nichts zu holen, dann würde ich auch ähm, von der Kandidatur zurücktreten. Ich habe das erst gestern auch auf dem Stammtisch zur Sprache gebracht und da wurde mir aber doch sehr davon abgeraten und das größtenteils von Leuten, die nicht als Unterstützer eingetragen sind. Ich meine... Unterstützer im Portal sind eine spannende Angelegenheit, bei manchen Kandidaten kann ich schon anhand der Unterstützer erkennen, warum ich sie nicht wählen möchte und ja, man muss sich einfach nur mal die Benutzerzahlen im Portal angucken mit ähm, den Mitgliederzahlen von NRW, da ist schon ein deutlicher Unterschied, aber trotzdem nein, wenn ich wüsste, da ist für mich kein Blumentopf zu holen, würde ich das natürlich ähm, zurücknehmen dann kannst du LMV Blume wählen, weil das wäre der Blumentopf, der zu holen wäre. Hurra! Eine Frage von Vaku zu Wiki. Vaku fragt zu Wiki. Vaku, bitte zur Information. Vaku. Ja, ich bin wieder da. Ich finde das deinem Wiki mal ganz toll. Man kann das ein bisschen nachvollziehen, wo die Leute unterwegs sind. Jetzt habe ich gerade mal geguckt, was du so im Wiki gemacht hast. Ehrlich gesagt, überwiegend hast du dich über dein eigenes Benutzer. Profil bewegt, ähm, ein bisschen ähm, diesen Hagenstammtisch und dann sehe ich auch äh, die Christen in der Piratenpartei, da warst du auch mal so ein bisschen aktiv im Weg, erzähl mir bitte was darüber. Naja, wie vorhin schon erwähnt, das ist so eine kleine Gruppe von Christen in der Piratenpartei, haben wir 2012 gegründet, ich glaube es war im April und wir beschäftigen uns da hauptsächlich mit persönlichem Austausch, dann kommt noch dabei, dass wir uns überlegt haben, wir haben in der Piratenpartei wirklich wichtige Punkte zur Trennung, zur Zutrennung von Kirche und Staat, die man aber auch rüberbringen. Und da haben wir gedacht, es ist vielleicht eine gute Idee, wenn wir uns direkt an eben ja, das christliche Klientel wenden, um da eben diese Punkte warum wollen wir das, warum ist das nützlich und warum geht davon das christliche Abendland nicht unter ähm, den Leuten nahe zu bringen und zu erklären. Ein anderer Punkt ist, dass wir da schon mal angefangen haben ähm, einen Programmpunkt ja, auszuarbeiten. Ich, mir persönlich wäre sehr wichtig, dass der dritte Weg in Deutschland abgeschafft wird, der den Kirchen ein eigenständiges Arbeitsrecht zugesteht, dass der abgeschafft wird und mit diesen Dingen beschäftigen wir uns auch. Eine Überraschungsfrage, aber bitte eine kurze Überraschungsfrage. Fähre Pirat, Telefon? Äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Okay, dann die Mali-Frage. Frank, wie stehst du zum Bundeswehreinsatz in Mali? Ja, wie es alle anderen gesagt haben, schwierige Situation. Ähm, deutsche Soldaten <lacht> würde ich da auf, nee, auf gar keinen Fall reinschicken wollen. Ähm, dass die Unterstützung jetzt mit der Transall ähm, finde ich erstmal nicht so dramatisch, zumal sie nicht für Truppentransporte ins Kampfgebiet eingesetzt wird, sondern nur um um humanitäres Zeugs, Medikamente und Essen hin und her zu schaffen. Allerdings hätte ich mir doch gewünscht, dass ähm, das nicht einfach so entschieden worden wäre, sondern vorher durch den Bundestag gegangen wäre. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, sollte meiner Meinung nach unbedingt ähm, durch den Bundestag gehen. Und man sollte da wirklich sehr genau abwägen, weil ich es nicht gut, für nicht gut halte, ähm, ja, in so eine weitere Kiste wie Afghanistan rein zu Da wäre es doch eher sinnvoller, die anliegenden afrikanischen Staaten so ein bisschen in die Pflicht zu nehmen, dass sie sich, wie angekündigt, ähm, selbst um ihre eigenen Konflikte kümmern. Erzählst du uns was über deine persönliche Stress Situation in der Piratenpartei und wie du damit umgegangen bist? Meine persönlich stressigste Situation, denke ich, war ah, Ende 2010 ungefähr. Ähm, da kam ich mit, mit gewissen Programmpunkten, die passten mir nicht und dies und das und es war so eine irgendwie schräge Stimmung in der Partei. Da hatte ich mir überlegt, ja, will ich denn da überhaupt noch mitmachen und habe dann erstmal so in den Standby-Modus geschaltet, hat ein paar Monate lang den Stammtisch und auch den Bundesparteitag mehr so als als Besucher ja, besucht und hat mir das Ganze versucht von außen anzugucken und das hat mir geholfen eine neue Sicht zur Partei zu bekommen. Was ist eine Partei? Was mache ich in der Partei? Und ja auch zu lernen, ein Programmpunkt, der mir erstmal nicht passt, den kann man sich ja nochmal genauer angucken und dann eine ganz andere Meinung dazu finden. So, dann danke ich dir. Deine 18 Minuten sind auch rum. Danke allen Fragenstellenden. Ich finde das jetzt ganz schade, dass die letzten drei Fragen da nicht noch äh, beantwortet werden konnten. Aber die offizielle Veranstaltung ist jetzt vorbei. Mist, Mist, Mist, machen wir gleich wieder Ähm, die offizielle Veranstaltung ist vorbei. Äh, ich bitte alle Aufnehmenden, die Aufnahme zu beenden. Dankeschön für Stefan. die Überraschungsfrage war übrigens von mir und nicht von einer anderen Person. Die hat dann übergangen und dann ist dann nach unten geschoben worden. Ja, warte mal, wir machen ich mache folgenden Vorschlag, äh, weil diese Fragen jetzt irgendwie interessant sind und im Raum stehen. Wir sind ja noch da. Und äh, deswegen hindert dich jetzt, glaube ich, niemand, Andreas, diese Frage zu stellen. Ähm, doch ich jetzt gerade, weil ich wollte mich nochmal dir bei dir bedanken, Monopol, dass du das hier gemacht hast heute Abend, ähm, stellvertretend für Bernd, der heute nicht da sein konnte, und ich beende jetzt die Aufnahme. Vielen Dank. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähnest bei Twitter. At mit A. -E.